Så är det måndagen den 21 augusti 2023. Och vi samlade jag och Martin, Patrik och Simon Schack. Välkomna, grabbar Ja, ja tack. Välkomna. Eh, välkomna. Tack för välkomningen. Eh, Patrik, <här> är du där? Ja, jag är här. Tack, Rackja. Nu är semestern slut. Jag ja. på att säga. Men som du kör vi igång, ja. Mm. Nej, men. Nya avsnitt. Ja, ja. Det färska. Ja, vi fått... Precis. Jag har fått lite förfrågningar jag, jag om det. Jag låter lite bättre nu, för jag, jag har skaffat en sån här lite mer eh, ordentlig mikrofon. Mm. Så, mm. Vi får hoppas att... Ja, du gör det faktiskt. Ja, ja trevligt. Ja. Ja, det var länge sedan du var med, Simon, nu också. Så att det ska mm. Spännande att fråga lite om ja. teknikmodellen lite senare på ja. programmet. Och det är vi tänkt att det här. Avsnittet ska handla om, om Tykost-modellen och din kommande föreläsning tillsammans med Patrik i Stockholm. Jag tänkte att vi inleder med lite, mm -hmm. Mm -hmm. lite andra saker innan så att vi får det avrivet. Och det som har hänt sen, sen mm. vi tog semester är att det har kommit en, en rapport från FOI beställd av Säpo. Som heter demokrati konspirationspropaganda, rasism och våld. Och det är ju statens sätt att peka ut de, de källor som de anser vara ett hot mot den här demokratin som de har upprättat åt oss och att för att för försvara åt oss medborgare. Då. Och vi eh, ska väl inte gå igenom så jättemycket av den, men jag tänkte att jag kan läsa sammanfattningen eh, till början börja med här. Då. Denna rapport skildrar de organisationer och nätverk som tillsammans utgör vad som i denna rapport benämns som antidemokratiska extremistmiljöer. Det rör sig om mångfacetterade och heterogena miljöer som förenas via diverse ideologiska element. Det organisationer och nätverk som skildras i rapporten har som målsättning att avskaffa eller underminera det liberaldemokratiska statsskicket. Ibland dem... Bland annat genom att försöka skapa ett allmänt politiskt kaos i samhället via spridningen av konspirationspropaganda och desinformation men också genom hot och våld. I rapporten undersöks relationen mellan de studerade aktörernas retorik och risken för våldshandlingar. En central slutsats är att mönstret vad gäller extremistmiljöernas sammansättning och aktiviteter har genomgått en förändring under de senaste åren. I Sverige har flera våldståd med anknytning till det ideologiska landskap som denna rapport handlar om, ägt Som exempelvis ett antal skolattentat samt mordet i Almendalen 2022. Den del av de studerade grupperingarna vill förändra samhället med våld, andra inte. Men även de aktörer som själva inte ser våld som ett medel för samhällsförändring kan under vissa förhållanden inspirera till våld. Utifrån den analys som görs i rapporten bedömer författarna att rapporten att fördjupad kunskap krävs om kopplingen mellan ideologi och våldshandlingar om våldet på ett effektivt sätt ska kunna motverkas. Så det var sammanfattningen då. Och Aha. ja, vad ska vi se om det ja. här? Ja, men jag, jag har alltid tyckt att ni är så våldsamma, ni killar där uppe. Det går ju barn och ja. farliga människor, är ni? Ja. ja det, är klart, det kan ju inspirera till, till våld, då. Att, att, att, att tala sanning. Ja, det är klart. Ja. <laughs> Vilka, mm. Vilken text. Ja, det? Det, det låter ju helt surrealistiskt det här. Men man, som jag skrev ja. i våran telegramchat att man... Man målar med en ganska bred pensel nu för innan har man ju kunnat peka och säga stämpla ordet rasist som är väldigt känsligt för många och få då. Och så ger det en avskräckande effekt men i dagens läge så använder man den här stämpeln ganska vitt och brett och vill även sammankoppla de som vill förändra samhället på fredlig väg med de som ja, de säger vill ändra det med våld då. Och då ger man ju ingen lösning till de som faktiskt vill förändra samhället. För att, vad är meningen med ett val egentligen, ett demokratiskt val som de säger själva, det är ju att man vill ha någon slags förändring i samhället. Men om man då organiserar sig för att kanske vilja förändra samhället på ett annat sätt, alltså inte den parlamentariska vägen, då ska man sammankopplas och pekas ut att de där grupperna kommer vilja ändra samhället med våld och hot och, och så. Så att, ja, lite väl... ja, men det är det samma gamla vanliga va? Same ja. old, same old. Man ska <laughs> smutskasta människor som har tankar som går utanför SVT och, och mainstream. Det, det, det är så tröttsamt det här att de håller på. Att man kan liksom inte få prata om äh, egentliga problem och... Äh, Nej, det ska, det ska alltid vara sådana här artiklar. Det, det, det händer ju här också i Italien såklart med, med, med människor jag som jag har jobbat med i Italien. Det var många år sedan så var jag i en grupp, de var ju emot banksystemet då. Mm. De fick ju alla möjliga artiklar som att de var våldsamma och gjorde, de, de gjorde demonstrationer eller människor blev skadade. De gjorde aldrig något sådant liknande. Mm. De var väldigt, det, var, det var ju student, universitetsstudent i ekonomi som träffades och gjorde jättelugna föredrag. Mm. Men de var liksom kastade in i möjliga nazistiska sammanhang. Mm. Neon så det, det så det är så. Det är så är så här. Vad de håller på med att det kan ju bara göra i långa längden. Gör det så att människor börjar ta mer lite hänsyn till andra idéer än de som de, som får, de, de får genom tv. Mm. Precis. Det är ganska bra egentligen att, mm. att de målar med sånt pensel Det visar att de inte har så mycket mer att komma med än att bara smutskalta kasta allt och alla som har minsta lilla kritik mot det rådande narrativet. För annars så brukar det ju vara så här lite öppet spelfält att, att man, ska, man ska få lov att kritisera staten till en viss grad. Och sånt de ska visa att de är tillmötesgående för att ja, kunna korrigera sånt som är fel. Men här, här visar de att nu ska tycka precis som våran propaganda säger. Annars kommer vi ge er den här stämpeln. Precis, en sak jag tänker på också att det blir intressant. För de som ska man säga ploppar ur det här systemmedia då och eh, har, har förmåga och möjlighet att, att eh, leta rätt på saker och ting eh, på egen hand om man säger så för att det blir svårare och svårare. Jag menar, de, de, de har ju varit ganska duktiga på att Censurera även Youtube Och Google och såna här saker va? Men nu började det bli så mycket Och nu börjar det bli sån dissonans mellan Systemmedia och det som faktiskt händer I världen att man inte lyckas med det längre Och jag tänkte på En sak som jag fick reda på För inte så länge sedan Det var ju att det hade varit en jättestor Demonstration I London I januari För de som var vaccinskadade Mm. Och så stod de här på Trafalgar Square och berättade sina historier om hur de hade ja, fått åkommer och skadats direkt efter vaccinerna. Då. Mm. Det här är någonting som händer i centrala London. Och det har inte varit ett pip typ om detta i våra medier. Och, och, och det här mönstret går ju igen. Va? Och, och jag menar, det, det är ju en sak då att, att uh, ha olika eh, åsikter och så vidare då om, om, om saker och ting men det här, är ju, det här är ju sånt som händer i världen och det rapporterar inte ens våra medier om va de, de, de säger ingenting va? det är inte ens så nej, att de, de kommer med något reportage som de har vinklat väldigt hårt för, utan det är bara tyst och det gör det ju väldigt uppenbart då för de som, som börjar se detta. Hur, hur, hur vi faktiskt lever i ett Nordkorea. Och hur vi har levt i ett Nordkorea väldigt länge fast vi har inte mm. förstått det själva då. För att det som har hänt de, de senaste åren då det är ju det att det här med, med internet har kommit. Och man har möjlighet att så att säga vara sin egen journalist i lite större utsträckning. Man kan, no. Att man kan samla in... Nyheter och, och information själva och då ser, då ser man ju plötsligt vilken otrolig dissonans det är både mellan eh, media och, och, och, och det som faktiskt händer i världen och, och de sakerna man har fått lära sig i skolan också då, och, och, mm. och vad som egentligen är rimligt inom eh, ja, fysik och astronomi och sånt som vi, som vi snart ska prata om va. Mm. Jag, jag, förlåt, jag ville bara säga Du nämnde skolor Jag tänkte just på detta i morse När jag vaknade, när jag vaknade så tänker jag alltid På positiva saker Vad kan man göra för att förbättra världen va? Och jag tänkte på Om man skulle införa I skolor Propaganda Alltså lärdom av vad propaganda är ja, Vad man nu kan kalla En sån fag men, men om man skulle göra det så skulle vi kanske förbättra världen i långa längder. Att barn ska lära sig att propaganda existerar. Man kan inte neka att den inte existerar. Ja. Men det får ju inget barn lära skolan vad, vad propaganda är för någonting. Och, och hur, hur widespread det är i världen. Nej. Och hur, hur, hur, hur mycket vi har fått inproppad propaganda i, i våra huvuden. Mm. Det, måste vara, det måste bli, det måste bli ja, ett fag i skolan, vad man nu ska kalla en sån studie. Men det, ja i historieläraren kanske, när man introducerar det. Mm. Men det ska vara liksom ett stor kapitel för barn att lära jag, när de lever i denna världen. Absolut. Som den är. Jag, jag kommer... Jag kommer ihåg från min skolgång att då läste man ju mycket om andra världskriget och hur deras propagandaapparat fick alla tyskar att bara börja hata judar helt från ingenstans och, och hur effektiv den propagandaapparaten ja. var då. Så, Till exempel. Och, så, och så fick man intrycket av att i vår fria värld idag då berättar vi hela sanningen för er hur, hur, hur den här med propagandan fungerar. Så fick man ju se bland annat i Ryssland också då att Stalin, Anna Trotski var ju bortklippt i någon bild ur sovjetisk propaganda och, ja, så, och, då, och, så, och så så då fick man intrycket att nu lever ju den bästa av världen för att nu har vi ju en statsapparat som faktiskt berättar för oss hur propaganda går till och det, var ju det, det, det är ju lite det som gör att så många litar på dagens eh, mm. stat och, och den här propagandan som vi är utsatta för för att det är ju faktiskt aldrig så att staterna har erkänt att de har Nej, de är skickliga och de blir ja. skickligare också med tiden att göra propaganda och få till det här med att confusion, som vi pratade i den här veckan i closed form så har det varit nya, nya jättebra medlemmar som har pratat om confusion, att propaganda fungerar med confusion, människor ska bara vara, någon ska inte veta vad som är svart och vitt. Och så ska det ständigt, ständigt undra på vilken sida de ska ta och vad de ska tro på. Mm. Det är de absolut specialister på. Och väldigt kort så ska, kan jag bara nämna en helt fantastiskt skicklig trick de har gjort. Nu som NASA visar sig vara fake, va? de, de åker inte till rymden. Då har de bildat en, en grupp av plattjordare som det har ju gått viral över hela... Här i Italien är det många som verkligen är nu, nu tror på att platt, gjorde det är jorden är plats. Och det är, eller jag, jag tror inte det är bara alla agenter. Det är verkligen vanliga människor som nu tror att det gjorde platt. plats. Och, och, och, och då brukar de människor va, peka fingren på. Vem är det som säger att NASA inte flyger i rymden? Ja, det är platsjordarna. Ja, men då, så kan, jag, då kan jag bara discard the idea idéerna. Då kan jag avfärda Idén bara att NASA inte gör vad de säger. Så mm. det, det, det har varit, jag menar att NASA själv har finansierats för att göra det, det, det har ju redan sagt Men, men jag har ju blivit fantastiskt ja. för, för dem. Ja men Precis när du talar inför kören här, eller på så här, för att det, ja. det, det är precis det, ja, det. som man, ja, jag och vi har insett också. Det här och, och det där du tar upp. Det är ju en väldigt viktig dimension på propaganda Som man måste skaffa sig en förståelse för också Om man ska så att säga, kunna se igenom propaganda helt fullt ut Eller vad man ska uttrycka det va? Och jag mm. tycker att Ezra Pound, han beskrev det där bäst Eller Ezra Pond, jag vet inte om jag är <laughs> namnet Pound. Ezra Pound, mm. Ezra Pound oh, och, mm. ja Nej men han sa ju någonting och Nu vet jag inte om jag citerar rätt eller jag har Men han sa the, the art of infamy is to start two lies And have them arguing ja, With each other då eller, Alltså mm. konsten ja, det, det, Man kan ju översätta lite enkelt i, Till svenska och så och Djävulens främsta knep Är att låta lögner slåss Med varann eller va? Och det där det, det ska man verkligen ha för ögonen När man, när man försöker Få en bild av vad som är sant och inte sant. Då, det är det att när man börjar undersöka ett ämne. Så de teser som står emot varandra. De är oftast felaktiga va? Och det där är en teknik som man använder. För att då har man ett slagsmål mellan de här falska teserna. Mm. I, I förgrunden och då... då och då blir vi så här va, med det här med illusionen av val, va, utan då, då tittar man aha, så de säger det och de säger det, ja men, mm. ja, nej, men jag tror nog att det där är, är det vettigaste, och liksom typ skolexemplet på det, eller en, en, en sak som jag såg det var ju när man hade någon, någon eh, debatt eller det urartade till ett gräl i amerikansk tv några år efter Kennedy-mordet och då så var det en som eh, förespråkade den här ensamma skytten vi Oswald och sen så var det någon som tyckte att det var flera skyttar som oh, ja. på The Grass knoll då va? Mm -mm. och så satt de där i tv och eh, grällade med varandra om, om vad som var rimligast men, men det vi har kunnat se och det är mycket tack vare ditt arbete Simon det är ju det mm. att den troligaste förklaringen till Kennedy-mordet det är att det var inget mord utan att de Nej. filmer och foton som finns från händelsen är helt fabricerade med. Absolut om jag, får, om jag får bara inlägga snabbt En, en sak som jag har liksom märkt i senare tiden Det är det enklaste sättet att visar att Zapruder filmen det var ju den som visade då ja, den här musinen med Kennedy och, och, och, och, och damen som, som åker det är 27 Sekunder av film Som då ska bevisa att Bordens hände Om ni tittar på den filmen Ni tar ett ögonblick Titta på den filmen och titta på skuggorna Av uh, The Bystanders Vad heter det på svenska? Åskådarna, ja, åskådarna. Ja. åskådarna. Det finns ju en massa åskådare, Det finns en hel del Åskådare som också står på, på Gräset där Det är bara meta skuggarna är enormt långa. Men detta skulle ha hänt klockan 12 på dagen. 12 och tio någonting sånt. <laughs> alltså, noon. Och då är skuggorna mycket korta som vi alla vet. De, titta på skuggorna. De är enormt. de är längre än människorna själva. Det ser ut som de har filmat på före ja, sundown. Ja, när solen gick ner. Mm. <laughs> det är det enklaste sättet att, att visa att prodigfilmen är fullständigt falskt. Så? Ja. Ja. Det jo, nej, men, ja, så det. det, är det, det så, ja, ibland så tycker jag om att ta enkla exempel för att bevisa detta. För att människor tror jag inte på. Många människor tror inte att man, kan, man kunde fejka filmer på den tiden, till exempel. Ja, det kunde, det kunde nej. de inte på nej, nej, nej Men ja, det gjorde de väldigt klumpigt faktiskt. De kunde ha gjort bättre i, mm. på 60-talet. Men så gick det? Så gjorde de. Det. Och det var ju 51 miljoner. Olika teser om vem som hade mördat i Patrick. Inte bara två mm. som du mm. nämnde. Ja, jag tog en stund då, några år sedan, och, och, och, ja, jag runt och runt och runt i internet och hittade de här gamla ja, konspirationsteorierna, många, många, många olika. Och, och de var alla hade en, en, en, en helt en helt rund Det var ja, kubanska maffian, eller det var. Jag var den och den och det var, det, det var kanske det som är Sydamerika som man hade. Det var alla möjliga slags teorier. Och det blev bara, man, man fick ju ont i huvudet kan jag tänka mig på den tiden. Om man skulle ge sig in och, och, och vara en sanningssökare. Mm. Och, och, och, och ordet conspiracy theorist har, har startat med kennedy -mordet. Det vet vi kanske. Mm. Ja, det sägs det. Ja. Nej, jag, jag tänker på det. För att det där är ju en teknik. Precis att, att, att spinna upp så många eh, olika teorier som möjligt då. Så att det blir liksom en djungel. Och då, då, menar, man kan ju se precis samma sak med eh, 9-11 då. Att det finns ju en uppsjö mm. av olika. Teorier då. Men alla på. teorierna har ju gemensamt då att de inte ifrågasätter bildmaterialet. Va? Yeah. De ifrågasätter inte om filmerna yes. är eh, genuina då. Nej. Eh, utan ja, det är ju det du och, och jag menar, det är som du säger: det, ju, det finns ju ibland väldigt, väldigt enkla saker som man kan plocka det på. Som till exempel, ja, vad står solen? vid den tiden den här filmen sägs utspela sig då och står solen på något annat ställe mm. ja, då kan du ju inte då kan du ju inte ha filmats vid den tidpunkten Nej. Och, jag, och jag tänker också på det att en sak med det här med att eh, skapa propaganda med eh, hjälp av filmer då och det är ju det man har ägnat sig åt under hela 1900-talet kan man säga då det är ju eh, ett Väldigt bra sätt tror jag att skapa propaganda för, för att bilder liksom, det går så rätt in i eh, sinnet på oss. Va? Och, och, och jag menar, man har ju skapat de här uttrycken då: Seeing is believing, the camera doesn't lie då. Samtidigt, vilket är ju lite ironiskt då, så kör man ju massa Hollywood filmer och man har ju gjort fantastiska eh, filmer. Ända 60-talet då. Va? Och ingen får ju för sig att de skulle vara äkta då. Va? Som jag tänker på 2001. En rymde du ser då som, som hade premiär 1968. Alltså ett år innan molnlandningarna då. Och är ju en science fiction film som står sig än idag. I, i sina effekter. För den är, de, är, de är så välgjorda då va. Men samtidigt så är det ju så att det där. Med att man har använt eh, Film som propaganda Det är väl någonting som Har börjat Och förhoppningsvis Mer och mer slår väldigt bakut För att om man då Tittar eh, mm. och analyserar De här filmerna Då, ja, men då kan man ju se det att, Men vänta lite, det här kan ju inte stämma va? Och, och, och, och det åldras ju inte väl Heller va? Jag menar Det är ju fler och fler nu som Nej, jag ser ju nej, hur de skrattretande där. de här månlandaren är liksom. <laughs> när man börjar zooma in lite och ser, ser pappret och, och, och galgarna som den är gjort. precis men vi får komma på nya uttryck till exempel en, en bild lura fler än tusen ord mm. får ändra ja, jag, den är bra ja ändra uttrycken en, ja, precis. en bild kan säga mer än tusen ord men en ja. bild kan också ljuga mer än tusen ord <laughs> Exakt. <laughs> lira, men så... äh, ja. hör ni, äh, hörde ni om det var igår eller i förgår, tror jag, så skulle äh, ryssarna landa en probe på morgonen. Ja, ah. den kraschade. Den kraschade. Ja, ah, tyvärr. Klara. Ja. det 2023 nu. Det är 54 år efter, efter Apollo 11 och så klarar de inte landa en probe på morgonen ryssarna. Mm. Men ryssarna de är ju så klantiga vad de har så dålig teknologi, förstår ni. Äh, men de håller på så här. Ja. det, det, mm. det blir första gången um, jag lite jag har, ju, jag har ju en del vänner i Italien som är på Facebook va? och det är en, och det var själva stora tidningen som repubblica som är den största tidningen i Italien som som skrev om detta att denna proben hade kraschat liksom och för första gången nästan så var det en absolut majoritet av skrattande fester. Du vet när man skrattar åt någonting på Facebook. Det var absolut Det var 170 mot, uh, som skrattade och mot uh, 50 som sa okej, okay, okay, liksom, vilken bra nyhet. Så det, det håller på att explodera det här med, med, med space travel. Menar jag. I alla fall här. vad mm. jag kan se... Bland, jag är ju det är också inte riktiga vänner jag har på Facebook, men en hel del känner jag också bra. Och de de var de trodde inte på sådana saker förut, de trodde på månlandningarna ett par år sedan fortfarande. Men det har ständigt, det har exploderat men jag. Att mm. människor snart vaknar upp, att nej, ingen har åkt till, till rymden. Så det, det är lovande men jag. Det är bra. Sen så måste man ju få alla de här som vaknar upp till någonting att inte luras på andra saker och även vidareförmedla sånt som skulle passa in i det narrativet man nyss har upptäckt. Som till exempel, jag kollade här och hade hört ett exempel på Facebook att det var några som skrev att de visade en videofilm, alltså var det Stuttgart för två dagar sedan. Och då kommer jag från Spanien och så är det 30 grader där. Och Man vet ju självklart att det kan ju inte stämma överhuvudtaget. Men det är ändå sådana då som, som har genomskådat den här globala uppvärmningen. Så alltså, haha titta här. Det är liksom, nu är det snö i Stuttgart så här. Så det är ju lätt att, att sprida vidare sån information som passar ihop med den narrativet man just har upptäckt. Så att det gäller ju att, att verkligen granska den informationen man sprider vidare så att det inte förlöjligar den. Ja, det man egentligen vill få fram då. Att man verkligen faktacheckar att det här är, är sant innan man lägger ut det så. Ja, och jag menar att de ibland de klantar sig ibland, men kanske ibland de gör det on purpose och att visar att visa felaktiga bilder som är jättelätt att, att, mots, att motsäga. Att, att bevisa att de är fake. Det var dagen då, några veckor sedan. Det var någon reporter i Ukraina en kvinna en gammal lite äldre kvinna som då hade sån här liten hjälm på sig och så och så sa ja här jag här precis nu och så, så hon sa tiden den hon var på vilken tid det var på dygnet och vilken dag och sa hon bakom henne så fanns det en fullmåne men då var det någon som checkade det det var ingen fullmåne där i Ukraina den dagen Ja, men, så, men så, så klantiga är dem Eller kanske det gör de det för att jag jag tror det för det, Ibland så ser det ut som De faktiskt vill väcka De här dumma människorna Som inte förstår propaganda Jo men, men eller, eller så är det att sådana som lite vi lite äh, så, Jag är lite sträng har jag blivit ja, Eller så är det att så sådana som vi Som att det här ska liksom hålla på och Ägna all vår energi till att Genomskåda varenda sådana här bild Och event som kommer Och, så där. och då, då fastnar man ju också ja. i sitt tänkande att det räcker ju att genomskåda ett visst antal och, och ha koll på hur de gör, hur den här cirkusen funkar. Sen så, nästa grej, så behöver man kanske inte gå in i detalj och ägna så mycket tankekraft åt att uh, försöka se igenom den också, hur de har gjort och sånt. Uh, utan uh, mm. kanske göra, uh, lägga det på lite vettigare saker som du har gjort, Simon då till exempel, med att, att klura ut hur, uh, hur solsystemet kan se ut. Uh, men mm. jag, jag tänkte att vi kan gå vidare här i den här rapporten så vi kommer in på kvällens huvudämne. För det är lätt att, att glida iväg från strukturen när man pratar med sådana välspråkiga herrar som er. Så jag tänkte att jag läser om det här Mindre nätverket 3 som fanns i den rapporten jag tidigare läste sammanfattningen ur. Då ska vi se om ni kan lista ut vilket det är. Mindre nätverk 3 är en förening som engagerar alla landskapets delar i sin verksamhet- Föreningen organiserar sociala evenemang, exempelvis i form av mingel och föreläsningar, och har en podcast i vilken aktivister från skilda delar av landet, landskapet in, intervjuas eller för samtal med varandra. Föreningens representanter har kopplingar till NMR och antisemitiska konspirationsmyter präglar föreningens förhållningssätt till de flesta frågor som diskuteras i föreningens podcast. Exempel på Sorry. aktörer som återkommande gäster på podcasten och företrädare för antivaccinrörelsen, välkända nazister samt diverse andra aktivister. På det sättet fungerar föreningen som en sammanbindande plattform. Ja, mm. eh, ja, ja. vad kan det vara? Vad kan det vara? Ja. <laughs> mm. Vi ska väl förklara också att i den här rapporten då så har man avidentifierat alla de här olika... Eh, Föreningarna och sammanslutningarna då som man granskar mm. Man kallar dem för mindre nätverk 1A Eller någonting man har liksom siffror på det då Eller större nätverk, jag vet inte Men, ja. men det blir inte roligt där för att vi kände oss lite träffade här då I eh, Radio Kubono och Föreningen Kubono Och då. det var ju också det här begreppet mingel Det är nog <laughs> inte bara Föreningen Kubono som... som Annorna mingel tror jag i Sverige som använder det från Ja, en <laughs> ja, liten give out. <laughs> det, var den. Okay. Ja, men det är väl hedrande att vi, att vi uppmärksammas i alla fall. Mm -hmm. mm. <laughs> de ja. ja, de glömmer inte bort oss där i alla fall men sen så gör de inte så mycket reklam för oss. Eh, till exempel att de skriver ner oss i de större medierna längre. Och det kanske är som du var inne på det tidigare Patrik att man håller det tyst istället om sånt som människor inte de, eller de inte vill att människor ska gräva mer det sådana här demonstrationer i, i London. Ja, jag ser ju, jag har ju sagt det förr, jag ser ju verkligen det som en, en kvalitetsstämpel faktiskt. Att eh, vi, in, det, alltså det är ju alltid tyst om oss överallt, eh, alltså Radio Cubono, Och det, vi har hållit på i fem år. Ja, sex år eh, är det Andra, ja, sex år, och andra sådana här alternativa medier och figurer, de, det pratas de. Och de, de får mycket trafik och så vidare. Nu, nu säger jag inte att, att typ alla är liksom kontrollerat motståndare. <hör> något sånt på, men men alltså, det är väldigt, väldigt tyst om oss. Och det tar jag faktiskt som en, en kvalitetsstampel på det vi gör. Mm. Mm. Ja, det, de är inte alla... Uh... Säkert kanske alla, men eh, man, måste, man måste granska allihopa väldigt noga för att är, de har enorma resurser. De har ju en hel armé, i Amerika har de ju haft i länge, av såna här kontrollerade oppositionsgrupper. Och, och, och de, de, de blir ju aldrig bannade från någonstans och de, har, de är så populära. Och det har ju visat sig så många gånger att den ena efter den andra är kontrollerad opposition. Kontrollerad opposition borde vara ett household word för människor nu. Det är inte någon, någon, någon, någon teori. Det är människor som är betalda för att vara, göra, vara falska sanningssökare. Ja, det borde vara ett ämne i skolan falska som vi var inne på förut. Propaganda... Två timmar, måndagar Kontrollera opposition ja. <laughs> Därefter ja. Ja, Jo nej men det precis är det. Va? Och, och det, var ju, det är ju också den här dimensionen på Propaganda Eller, eller som Alltså just det här att, att det här Det är väldigt viktigt att förstå att det är flera lager Håkan Har gjort en rolig tidning Som heter lögnlöken och det är just det där att, på det temaet att, att eh, alltså lögnerna har många lager. Man bygger inte en, man har inte mm. en lögn och så, oj nu kom det på oss. Utan det är liksom flera, flera lögner. Det är liksom mm. så det här fungerar. Och, och just det här med det, den kontrollerade oppositionen, eller den här nästa nivå propaganda. ska jag kalla den, den... Man får ju tänka på det också Simon att det är ju många som Faktiskt går på den Andra mm. nivån av lögner Till exempel då man kommer på att Ja nej det här med covid det stämmer ju inte då nej. Och så får man läsa Någonstans att det är ett designat Virus från Johan Ja men mm. då är det väl det då Eller att de här vaccinerna Tillverkar spikproteiner Eller vad det är ja, Och då plockar man upp det istället Så att jag tror, och jag tror, att, jag tror att en del av dem, så att säga, i den här alternativa uh, medie, uh, medierna, de är ju inte de är ju inte medvetet kontrollera oppositionen. Men de har gått på den här andra nivån av propaganda och därför så tycker man det är bra att lyfta fram dem då. För de har ju liksom inte skalat ner löken helt och hållet då. Ja, det fungerar så här att de som säger de mest vansinniga saker blir då heroes för konspirationsteorister jag hatar det ordet men vi måste ju kalla oss för någonting vi, vi, vi har ju blivit kallade så eh, så de som är, tror de är väldigt skarpa de tar till exempel det är någon, någon, någon kill i Spanien som säger att det är grafen i vaccinerna och då tror jag på det för det är ju väldigt äckligt va? Och de, confusion is the name of games det ska vara så många teorier som möjligt och 95-98% procent av de här teorierna är, menar jag är skapade av de här falska sanningssökare. Och det måste man lära sig. Och, och det blir ju jättesvårt eftersom jag själv är en, en sån sanningssökare. Jag menar, att legitimera mig själv då. Ja, Då kan jag lika gärna vara en. Och det var mycket, mycket riktigt så var det ju så när, det som hände när jag kom ut med September Close som visade att bilderna var falska. Och det... är Simon Schack, han är, en, han, är en, han, är, han är en agent som vill bara han han säga någonting så vansinnigt som man ska då bli utskrattad om man försöker hitta sanningen. Jag blev ju utsatt för det, klart. klart. Jag blev ju misstänkt för det också. Men så är det bara. <laughs> Vad ska vi göra? Vi har inte samma resurser som dem. Men det, det, man måste bara jobba vidare. Nej men precis och sen så eh, får man ju klart för är det också att ibland så, så så går man på saker som faktiskt inte stämmer och tror på det trots att man inte har borde gjort det va? och då får man eh, skärpa till sig och, och börja om så att säga, det är, jag tror att den, den, den viktigaste egenskapen man kan ha i det här, det är väl det här att kunna erkänna att man har haft fel liksom. eller kunna se att man, man har fel om någonting och jag menar Mm. Ja, när jag började titta på de här sakerna så, så förstod jag ju det att, att uh, 9-11 inte kunde ha gått till på det sättet i alla fall som man visade på tv då. Det var ju en enorm chock för mig då, uh, 20, 2016 tror jag det var, mm. uh, när, när jag insåg det. Uh, men sen så tog det ju mig ganska lång tid innan jag, jag kunde hitta den rimliga teorin till hur det hade gått till då. Så att innan dess så var man ju harvad i alla de här de här tillverkade konspirationsteorierna då. Det var ju samma sak med månlandningen. Där använder de ju sig av samma knep. då att, att det finns filmer som, som väldigt väl visar att månlandningen. Jag menar, de visar alla de problem som finns med månlandning men sen så lägger de fram då någon teori om att man åkte ut i rymden och spelade in och låtsades att man åkte till månen då va? och det är ju ja, för att vi ska köpa det här med att det går att åka ut i rymden överhuvudtaget åka mm. runt jorden utan, utan motor och, och, och köra igenom miljoner eller miljarder av meteorer som regnar ständigt in i vår atmosfär. Mm. Har ni någonsin tänkt på det? Det ska vara alltså tiotusentals satelliter som går runt jorden år efter år efter år. Och kraschar aldrig med en, en sån och det finns ju miljoner, miljarder jag vet inte hur jag ska uttrycka mig miljarder är väl en, en, en mild siffra <hör> av, av objekt som flyger runt i alla håll, direktioner. Och, och många ramlar ju in och vi ser dem ibland, Det vi kallar det för uh, falling stars va? eller shooting stars. Uh, då är det de största och de bränns upp i ungefär 100 km höjd. Precis där man menar att rymden börjar. Va? För att där finns det ingen, gränsen mellan atmosfären och rymden det tunnas ut över fullständigt. Och, och då ska vi tro att en, ma en man-made maskin kan skickas upp där i den fruktansvärda trafiken. av, av massa meteororor, asteroider och små kometer och allt möjligt. Som aldrig kraschar med våra maskiner. Mm. Ja, fantastiskt. Helt fantastiskt. De säger att de ibland så sätter de igång i motorn på den, den stora Space Station för att undvika en meteor som de kan se komma. Ja, då sätter de på motorn och så åker Ja, vi åker lite ner, ner nu Eller till vänster eller till höger Så att vi inte kraschar med den här metoden Det berättar de NASA. NASA. Ja, men de, de, de, blev, de blev träffade någon gång också Men så lyckades de laga hålet med lite silvertejp Ja, just det <laughs> Ja. Och jag har faktiskt sett en himla häftig film av det med Sandra Bullock som heter Gravity. Ja. Där ja. har du otäcka saker när det kommer meteorer och så. så att, ja, det det. I Hollywood ja. så, så kan meteorerna skapa problem i alla fall. Ja, ja. Det vet jag. Det är bra. Ska vi ta oss vidare på programpunktslistan? är det program, eh, försöker Och då är ja, det, det ju att... ja. <laughs> <laughs> och då, då är det, det här att vår vän Håkan i Stockholm håller på att starta någonting som kanske kan bli liknande Kuborno, för att vi har haft många, vi vet att vi har många lyssnare i Stockholm och när vi har varit där uppe så är det liksom, åh kan inte starta ett förening i Cubono i Stockholm också. Och nu är det ju faktiskt en sån potentiala då med Håkan och den här täppstudien som har öppningsfest nu den 2 september och det är ju då du kombinerade Simon för att vara med på den här öppningsfesten också. Ja. ja. Och, och då står det inbjuden här. En 85 år gammal äh, äh, ballettstudio på en lugn gata i Östermalm i Stockholm har piffats upp för att passa den nya uppgiften med sittande åhörare. Äh, som lättsamma programpunkter kommer ni under kvällen få ta del av, av vad höstterminen på Top Studio har att erbjuda i form av föreläsningar. En numerologi och avkodningskurs i fem delar. Bi- och pubkväll samt såklart dans och träning. Var med oss på öppningen. Bli inspirerad av höstens eh, kommande aktiviteter. Träffa några av föreläsarna umgås med andra nyfikna. Dryck och, förtäring, eh, serve, dryck, dryck och lätt förtäring för, serveras. Och det är alltså den lördag, lördag den 2 september och insläpp klockan 17. Eh, och, eh, adressen står på hemsidan. Sen kommer lägga in en länk i show notes så att de som är intresserade kan gå in och anmäla sig mm. och det kostar 100 kronor och betalningen ser ni i, i anmälan och senast torsdag den 31 augusti vill de ha anmälan och det är en ganska liten lokal så att det gäller att vara snabb på att anmäla sig om man vill säkra en plats för det kan ju bli lite tryck Känns det som. Så det kommer nu och jag och Patrick vara med på bland annat och eventuellt kommer Daniel med. Så det kan ju vara, det blir en riktig kybonotillställning i, i Stockholm kan man det är säga. Tur att vi tror att vi ska vara med och hålla föredrag då för då är vi ju sida en plats. Mm. Då behöver inte vara oroliga att vi anmäler oss. Att är det vi, för... Nej precis att vi missar festen. <laughs> vi missar inte det här, garanterat. <laughs> nej. Så att, nej. Det, det är, så är det Ja, absolut. <hör> mm. uh, och uh, det finns ju de som kanske inte kan på söndagen och vara med på lördagen eller tvärtom. Så att uh, då finns ju också uppgifterna i den länken jag kommer lägga upp på uh, i show notesen. Ja, på lördagen så var det lite party va? Ja, det var det här partiet jag berättar om nu och sedan dagen efter så är det ju eh, er ja Som, Som... är det en party också faktiskt Ja, det blir det ja, Vad ska man, man säga, en kunskaps- och insiktsfest mm. eller? Mm, ja, det ska bli En apokalyps blir det Ja, det blir inte tråkigt i alla fall. Nej, Så det blir jag inte tråkigt. säkra och... de som tänker komma på söndag. Jag hoppas att ni kommer många för att... Jag kommer upp från Rom för detta. Så Jag har en lång resa. Så jag verkligen hoppas att vi fyller lokalen i alla fall. Det är alltid roligare att ha människor som, som kommer på en konferens än att ha en tomsal. Så jag hoppas att alla... Jag har gjort mina små inbjudan på mina kanaler här. Jag hoppas det kommer någon från Stockholm att titta på och se på vår konferens för att det, det är inte ofta vi kommer att göra det här. Precis och sen så kan ni berätta det för era barnbarn sen. Att jag var där när Simon Schack presenterade sin tyckosmodell för första ja. gången i Stockholm. Åh, oh, <laughs> ja. Oh, så sött du är. Oh, men uh, ja, som, men uh, Håkan skrev en rolig slogan där. Uh, be there or be a heliocentrist. <laughs> <laughs> alltså kom eller, eller för bli en heliocentrist. mm. mm. Men, ja, men det, jag, kan, jag kan lova att jag gör min bästa, min rostiga svenska. Att presentera tillsammans med Pater Patrik blir den som pratar mest, tror jag. Som vanligt, för att han kan prata bra. Men jag hoppas jag inte vi störda av min konstiga svenska. Jag, jag hittar inte ord ibland, så ibland så brukar jag engelska ord. Men um, jag ska göra min bästa för att presentera Taikus som verkligen har nu uh, kommit en lång lång, mycket vidare sedan 2018 när den första boken kom ut. Som jag sedan presenterade i Amerika och har också visat upp i andra platser. Men, men nu kommer den andra boken ut snart. Så snart, hoppas vi, hoppas vi före jul. Eller kanske för jul. Och vi håller tummarna. Och den andra boken har så mycket mer. Uh, data och fakta och bevis på att taikus fungerar faktiskt. Och det är den enda solsystemmodellen som stämmer med geometri. Och geometri ska ju då vara the noblest of all sciences. Va? Men det har man inte um, koll på i med koperniska. Eller kopernikanska, jag vet inte hur du säger på svenska. Koperniska modellen. Um, fungerar geometrin av koperniska modellen fungerar inte. Och det, det ska jag. Det är inte kopernikanska. <laughs> Kooperikanska säger ja. man. Ja? Yep. Okay. Mm. Men jag läste någonstans koperniska. men ok, det, det kanske är. Det är kopernikanska. Nej, men det, det, det stämmer ju så väl. Och, och när man väl liksom sätter sig in i geometri och det är egentligen bara grundläggande det är geometri kan man väl säga och det är inte så svårt att så, och, och, se på så att säga relationerna med vad, vad är det som gäller för parallax, hur fungerar det mm. och så vidare. Va? Och när man gör det och sen så eh, undersöker rimligheten i eh, den heliocentriska och eh, tyckosmodellen då då ser man ju det att den den modellen fungerar ju inte geometriskt va mm. och då är det stopp då är det show show over <laughs> man ska säga att, game om, over. om någonting inte fungerar geometriskt då, då, då kan man liksom då, då får man lägga ner va men det har vi inte gjort då utan eller det har man inte gjort utan man har eh, skruvat till fysiken då eller man ska uttrycka det och, och för, för att försöka ändå få det att förefalla som att heliocentriskt fungerar då och jag menar jag är ju helt övertygad om det det var ju vi inne på innan det här när vi, det här med att eh, den här närvaron i rymden eller rymdfarten jag tror ju den jag är ju helt övertygad om den är ju en del i detta att att så att säga styra mm. människors tänkande till så här att, mm. ja men, aha, men vänta lite nu, om, om nu inte heliocentriskt stämmer då, då, kan vi, då kan de ju inte flyga omkring i rymden och det vet jag ju att vi gör och att det finns satelliter och så vidare. Så att då kan ju inte den heliocentriska modellen var felaktig Nej. då Nej. Och, så, och det är ju även sammanlänkat med Einstein och det här var att Ja men vänta nu Einstein han var ju så klok Och han visar ju de här sakerna Och det vet vi ju stämmer Så att, så att man har ju liksom man, man har byggt upp ett stort Paket, ett nätverk Av lögner som liksom hänger ihop va? Och, och jag menar vi Alltså det är ju det där, allting hänger ihop Jag menar sen kan vi gå till, ja men atombomben Och den Den, den ju i i Hiroshima och Nagasaki. Och det var ju Einstein som räknade ut hur man skulle göra det. Så han mm. var ju... Ja, och så vidare. Så att... ja, men det var ja. vad jag ville säga det här med, med en geometri och fys fysik. fysik. Man, kan inte, man kan inte framställa en fysisk teori om man inte först har kollat att geometrin är som den verkligen är. Och, och för mig, jag är ju ingen vetenskapsman egentligen va? Jag, jag, I see myself as, a, as an investigator Ungefär som Sherlock Holmes va? Jag har gått överallt och läst Många, många böcker i olika Jag Ja, spår. fast förlåt att jag avbryter Simon Men det, ja. för mig så är det vad en vetenskapsman borde vara Okej okay. Ja, okay. men fortsätt Ja, nej, tack Ja, jag menar det. Jag menar, om man, om man är, Jag har en liten saga i mitt huvud. Om, om du är en liten investigator i en liten by och det händer någonting i byn och det händer någon, någon, någon, någon, någon, en crime och så ska du försöka upptäcka vem var som gjorde det. Och så upptäcker du att det, det var inte liksom i, i själva byn som, som uh, uh, vad heter det, det, det, det, det, det, som, som, som denna, det var inte planerat i den lilla byn det var planerat från andra platser de måste du vara beredd att resa runt omkring och, och, och, och samla alla möjliga synpunkter från olika människor som har varit involverade i den här händelsen och det, det är ungefär det som jag har gjort va? Och, och jag har brukat min... Ja, jag har ju förmåga i alla fall att, att äh, läsa djupt äh, texter i, ja, tack lov, i fem, sex språk. Så jag, jag, kunde jäm, jag har kunnat jämföra så många saker. Och när jag, när jag kom till en punkt där jag också hade i mina händer hur äh, jorden rör sig så då öppnades en helt spår som jag då testade. Gick tillbaka i böcker som jag redan hade läst och, och därför var, var det varför de grädade i 1800-talet om den lilla, lilla... Uh, uh, vad var det du sa, uh, Patrik? Uh, vad heter det? Discrepancies. Uh, ja, avvikelse. Avvikelse. För att astronomi är full med små... Med problem... problem av astronomi, massa problem med astronomi det har alltid varit om att det var små avvikelser av planeter små, små, små, små procent små, små, två, tre arcseconds eller mindre och, och alltid små, små saker varför har det varit det? Jo för att vi rör oss väldigt, väldigt sakta och lite, vi rör oss 1,6 km i timmen det är jordens hastighet så därför har det varit så mycket prat om små, små avvikelser och det finns ju nummer då om det i många böcker. Och de nummerna kan man med enkel matte checka då med min teori. Och de har klaffat nästan varje enda gång. Så jag känner mig väldigt säker på min Tycos-modell. För att om alla de sakerna som jag verifierat är bara slump, då... Ja, men då... <laughs> Slump fungerar inte så. Jag menar statistiskt så skulle det ha varit absolut vansinnigt att jag har hittat så många confirmations. Så jag bara säger det för att ja, hoppas, jag, hoppas jag ger er lite inspiration för att komma och lyssna på oss på söndag den tredje. Ja, mm. det, det är det vi skulle göra här med den här podcasten. Sen gör jag göra lite reklam. Absolut. Ja, men precis. Den här ja. Skulle du säga något, Martin? Ja, jag tänkte att det passar passade när ni pratade om geometri för det här lilla avsnittet jag läste för er innan. Jag tänkte att det kan passa, passa in här också när det gäller det här med frimureri. Att många äm, tänker att de sitter på sanningen innanför sina, sina portar och... och och viss sanning kanske man ger till sina undersåtar inom den här eh, pyramidstrukturen som finns då för det är ju en gradstruktur där man får reda på lite mer när man kommer högre upp. Eh, och jag har precis läst, eller håller på att läsa en engelskspråkig bok eh, som heter The New Masonic Trestle Board och den är skriven 1868 och det är någon slags vägledning eh, vad jag förstår det som är meningen att bara frimurare av en viss grad ska jag få läsa då om hur man hanterar frimurari. Och där står det en liten passage inom geometri på engelska som, som kan passa in här då. Och då står det så här, of, of the moral advantages of geometry, geometry the first and noblest of sciences is the basis on which the superstructure of Freemasonry is erected. By geometry uh, we may curiously trace nature through the various winding windings to her most windings, mo windings. windings uh, to her <laughs> to her most concealed recesses by it we discover the power the wisdom the godness of the grand art factor of the universe and view the delight of the proportions which uh, connect the, this vast machine. By it we discover how the planets move in their respective orbits and demonstrate their various revolutions. By it we account for the return of the seasons and the variety of scenes which each season displays uh, to the discerning eye. Mm. Ja, så det är lite då, och om man tittar mm. på den här logotypen på frimöreriet så är ju det eh, gradantalet 47, vilket är jordens dubbla luda, eh, ja. lutning. Så att eh, man, man kanske liksom flashar, sam, man, de, de som har skapat frimöreriet kanske vet om det här psykosmodellen redan sedan länge och har flashat den då i gammal litteratur. För att eh, det kanske är lite tråkigt att vara ensam på toppen och... Och ha all den här kunskapen och inte kunna ha... Eller man har inga som förstår den här storheten med vad man har uppnått. Så att man kanske vill eh, ja. leka lite med bitet som katten gör med musen. <laughs> så <där. laughs> Ja, det är, det är, det är möjligt. Ja. Men jag vet inte om de... Det, det, det är en svår fråga om, de, om hur många är det som vet precis hur geometrin är. Fast det skulle inte vara att undra mig för att... De gjorde ju hemska saker åt Tycho Brahe. Han blev ju utkastad av, av, av Danmark. Och fick rymma liksom. Han var ju en stor figur. Varför, varför, varför hände det egentligen? Så om man vill se på den sidan. Så är det ju väldigt misstänksamma saker som hände. Efter Tycho Brahe kom fram med sina idéer. Som är ju de som jag har tagit upp och, och, och, och, och, och, och jag kompletterat. Jag har bara kompletterat hans jättestora verk. Och, men det blev liksom avfärdigt och, och Kepler kom där, han var ju bara en student som kom och skulle hjälpa till och, bra, och, och, och förstå vad Mars gjorde, Mars var det stora problemet ja, Mars var det stora problemet varför det? Jo, för att Mars är kompanjonen av solen, det är kompanjen av sun. Vi Vi är ett binärsystem och alla stjärnor kära vänner är binära runt omkring oss, de är alla dubbla alla stjärnor ni ser i himlen har en kompis, en kompanjon. En fru eller en man, vad, ni, vad vi ska kalla den. Och de är väldigt små, precis som Mars. Och Sirius, vår absolut starkaste stjärna, det blev upptäckt då i 1800- 1900-talet, jättesent. Att Sirius hade en, en kompanjon som heter Sirius B. Men vad som inte står i någon bok, och, och Gud jag har läst böcker, men ingen bok har någonsin nämnt här helt enkla saken att Sirius B, som var ju ett stort problem när den blev upptäckt, för att det stämde ju inte med Newtons teorier. Sirius B är lika stor som Mars i förhållande till solen. De är proportionally identical. Det vill säga solen är 205 gånger större än Mars. Och Sirius A är 205 gånger större än Sirius B. Ja men det kan man inte läsa någonstans. Det var jag som fick sitta där och, och, och, och checka på numrerna. Och så kom jag fram till det. Alltså diametern av de två. Nej ja? ja, men när de hittade Sirius B så var det ju en katastrof. För att de, de skulle, enligt Newton så skulle den lilla prenäten bli uppslukad med samma av den stora stjärnan Sirius A. Jo men då kom de upp med den här idén. Förstår ni? Då måste Sirius B ha en väldigt, väldigt stor density. Atomerna är packade väldigt, väldigt tight together. Så att en sockerbit väger tusen kilo på Sirius B. Ja, det, det säger man alltså. Det, det, det, det, det säger de till astronomistudenter i skolan. Jo då, Sirius B är en väldigt speciell, fruktansvärd tung planet. Den har 400 000 så mycket gravitet som jorden, säger de. Och därför så kan den vara kompanjonen av den stora stjärnan Sirius. Ja. Ni förstår hur de håller på här. Hur de har hållit på att då justifiera vad de upptäckte senare. Långt efter Newton var död. Så Newton, Newton skulle inte förfalla så de hittade på detta. Så de hittar på sådana saker eh, dag efter dag. Liksom, när de hittar saker som inte stämmer. Det är, vet, det är inte vetenskap. Enligt mig. Vetenskap ska inte gå fram så här. Och, och vet ni vad? nu vad, vad är det man snackar om idag så mycket? Jo, galaxerna. då. Alla är intresserade av saker som är långt, långt borta. Ingen tittar mer på vårt solsystem. Och de tittar på galaxer. Oh, och så har de märkt att runt galaxier åker... Eh, föremål som har allt för stor fart för att stämma med Newtons teorier. Och de måste det vara dark matter, det måste vara saker som vi inte ser som gör att det, det är mer gravitet där och därför åker de så jävla fort. Nej, de åker så jävla fort för att det är de tror att kärnan av galaxen är så fruktansvärt långt borta, så att om de mäter till exempel en millimeter av en objekt som åker runt en galax, så blir ju det om de tror att den är så fruktansvärt långt borta, så, så blir ju det att eh, den objektet åker fantastisk fart, ja? 300 miljoner kilometer i Och det är deras problem nu. Hela astronomi världen pratar om att uh, ja, det måste finnas dark matter och 78% av uh, allt i rymden kan inte se <laughs> invisible och det finns black holes som också gör att uh, oh, yeah. black holes också gör att vi har med gravitation och därför ser vi de här absurda uh, hastigheterna helt enkelt mm. så Newtons idé är, är totalt i kris nu äh, även för uh, mest moderna astronomer den, är den mm. kan man bortkasta Mm. Ja precis och det är det man kan misstänka om man är lite konspirationsteoretiskt då höll jag på säga men det är väl det att, att Newtons matematik eller celestiala mekanik det är ju ett system som, som gör eh, en heliocentrisk modell och rörelserna i den då eh, matematiskt trovärdig kan man säga va. Mm. Och då använder man sig av det här eh, begreppet för hur gravitation fungerar då. Att det skulle vara en dragningskraft som är beroende av massa. Och att massan främst är beroende egentligen av hur stort ett eh, föremål är optiskt då va? Och då är det ju så att i vårt solsystem då så är ju då solen eh, det största. Objektet. Och då är det ju så att I, i eh, våran Alltså det man säger i astronomin idag då, Det är ju det att Solen har 99,9% Av solsystemets ja. hela massa Just det. Och det låter ju ganska underligt Även om solen är Det största Föremålet naturligtvis I solsystemet så är det ju också En het Gasboll i alla mm. fall det vi kan se av dem. Va? Som, och, och det är två av de lättaste gaserna som vi känner till då. Eh, helium mm. och väte. Och ja. väldigt varmt. Va? Så att för mig förefaller det ganska konstigt att solsystem, att solen skulle ha en så hög densitet. Va? Men det måste den ha då för att stämma med Newtons eh, matematik då. Och då blir det ju samma sak utanför solsystemet. Va? Att, att den här massan då. Måste vara väldigt hög då för att, för att det ska fungera med hans matematik då. Och det är ju anledningen då till att man, att man hävdar någonting som ju är fullständigt absurt då. Det är att, att Sirius B då som är en, en liten stjärna att den skulle ha 350 000 gånger tror jag det är man säger, högre... säger de. Ja, kanske 400 000. Då, ja. Högre densitet än, mm. än, än jorden har då. Ja. Det, det, det är ju bara, bara ett absurt antagande. Och ja. är det är samma sak som du säger då, med det här med när man ser hur försöker... Utifrån de också enorma avstånd då, som man har tillfogat eh, universum och stjärnorna. Då, när man ska räkna ut hur, hur fort en galax snurrar då, så blir det jätte, jättefort. Och då går det inte ihop med den här matematiken och då får man hitta på något nytt. Då, så då blir det mörk materia finns där. Det? det finns massa materia som vi inte ser då och som ja. håller ihop den här. Eh, karusellen som snurrar väldigt fort. Va? Ja. Hur jag förklarar du En liten fråga, Fadrik. Jag vill bara testa din kunskap. <laughs> Vet du hur stor Sirius B menas vara? Alltså hur stor diametern är av Sirius B? Vet, är, är, är, Nej, har, om... Tyvärr, tyvärr. Fick du lite någon, mindre Lite mindre än jorden. Aha. Ja, okay. 12 000 km ja. i diameter och, och våren ja. jord är 12 700. Mm. Så den ska alltså vara lika stor som jorden men ha 400 000 times the density och då vara en, kompa en kompanjon till Sirius Ja Så mm. det, det, det är förhållandena som, som de, de säger. Nu vet jag inte, nu har jag inte ett svar på precis hur stora är de egentligen? Men det är that needs more study. Men. Mm. Men att de är mycket närmare än vad de säger, det är jag helt övertygad om. Och jag har ju kommit fram med en reduction factor som är 42 633. Alltså alla stjärnor som vi har runt omkring oss är 42 000 gånger närmare än vad man tror idag. Och det ska inte vara så märkvärdigt. För att vad som är märkvärdigt är att de säger att vi kan se stjärnor upp till... Uh, 10 000 ljusår. Vi kan se dem med blotta ögat, några sådana kärn. De ska vara ja, minst 6 000 ljusår. Vet ni vad det betyder? 6 000 ljusår, vet ni hur långt borta det kan vara? Men nej, vi kan se dem med blotta ögat, utan teleskop till och med några av dem. Och hur, hur stora ska de vara då? Hur stora ska de stjärnorna som vi ser, som är 6 000 ljusår borta, Bara. Men bara, bara bruka era logik och your senses för att förstå vad de säger. Det är absolut absurditeter som man, på, man har hållit på med i astronomi i fyra andra år. Och det var bara och bra på den tiden som sa: Nej, det, det, här, det här kan ju inte vara sant. Jag tycker om Copernicus. Han var väldigt elegant som människa tror jag på Att Saka Penikos var en bra kille, han en bra idé men det där med att kärnan är så långt borta, det tror jag inte på en, en minut. Ja. bra jag var ju liksom han var topp, han var absolut en, en, en geni för mig. Ja. Men bara det problemet var att han trodde att, att världen inte, gjorde inte rörde sig, rörde sig alls. Ja men får jag, får jag säga någonting där Simon, angående det Mm. Det här med tycker och bra och, och eh, jordens eh, rotation i för sig men du har säkert läst mycket mer än jag men mm. alltså det var ju kan man säga katolska kyrkans heliga ko på 1500-talet ska man säga att, att universum var eh, eller vad säger, universum var, att jorden var eh, universums orörliga medelpunkt va? Mm. Jag menar man var ju väldigt uppknuten i, eller ja, allting var ju baserat på Aristoteles modell då och de här kristallina sfären av det. Mm. Och när Tycho Brahe gav vi ut sin första bok, den här Stellanova tror jag hette det, va? den, den, den mm. nya stjärnan om kometen. Mm. Då hade han ju äh, argumenterat. Jag har ju den boken geometriskt då för och visade att visa de att den här kometen. Nej, nej för, det, det, det skulle inte ha varit en komet. Det skulle ha varit en supernova, menar de. Jaha, okej. Okay. Det ja. men... eh, Nova, som mm. Tycho Brahe jag såg först. Mm. Det, var en, det skulle ha varit en, en, en kärnväg som exploderade. Okej, okay? ja, okay. men då kanske en... det inte var där då, men i någon av de här böckerna så. Mm. så Studerade han en komet, och du vet säkert vilken komet var det var. Jag har inte namn på den Jo, det är det men, också ja, men, vi, vi tar det sen. Nej, men det är bara för att slutföra mitt som mm. det jag ville säga: då. Yes. det är det att han visade geometriskt att en komet rörde då? sig genom de här kristallina sfärerna Ja, just. Det. Och det resulterade i ett, en väldig reaktion från katolska kyrkan. Och det var en jesuit som gav ut en bok som hette Antitycko där man attackerade hans eh, tankar, tycker bra va? Tyck och bra, han var ju adlig va. Och då är man och, och är man adlig på 1500-talet Då är man väldigt så att säga knuten till katolska kyrkan va, då får man mm. hålla sig väl med den annars så blir det jobbigt för en mm. inte bara för en själv utan för sin familj och, och kanske för för den kung man har i sitt land och så vidare alltså det där med att bråka med katolska kyrkan det vill man inte göra för mycket va. och det som så att säga katolska kyrkan landade i på 1500-talet kan man väl säga, det var ju det att eftersom det här med, med ja, vad ska man säga, den astronomi alltså de här sakerna Aristoteles idéer började ju mer och mer så att det de, de landade i då kan man säga katolska kyrkan då vad det förefaller. Det var just det här att. Ja, ja, okej ni får väl fundera på hur planeterna rör sig. Men, men det här med att jorden. Eh, är eh, universums orörliga medelpunkt. Det ifrågasätter ni inte. Mm, mm, det, det rör ni inte va. Utan nej, så, nej. så ska det vara. Ja. och Jag alltså, tycker bra för honom. Det spelar ju ingen roll va. Han, jag menar han kunde ju. Även om man tänker sig att, att. Det är hela universum som gör ett varv runt oss då. På 24 timmar. Mm. Eller om det är jorden som gör det. Det mm. spelar inte så stor roll. För honom geometriskt. När han ger sig på uppgiften. Att försöka räkna ut hur Nej. planeterna rör sig. Men som sagt. Du är mycket mer påläst. På, tycker, bra, Jag vet inte hur. Starkt han har försvarat. Eh, den här klassiska. geocentrismen, då. Att, att jorden är universums. Uh, orörliga jag vet ju det att han i privata brev uttryckte sig väldigt positivt om Copernicus idé om en uh, dagligen roterande jord. Ja. Okej, okay. där, ja. där, där, där tar jag över. Det, mm. Vad jag nämnde är inte om dagliga rotationen av jorden. Det är att Tycho Brahe inte själv hade någon uh, rationell förklaring för precession. Och precession för våra lyssnare är en väldigt enkel sak. Och det är ju en absolut... Det vet alla astronomer att alla stjärnor varje år rör sig lite grann från väst till öst. I 50,5 grader ungefär. 51 grader faktiskt. Och, och tycker bra, jag hade märkt det. Han skrev alltid 51 grader. 51, nej inte grader, arcseconds. Vad heter det på svenska? Uh, Ark på engelska. De rör sig lite grann varje år. Alltid till. Från höger till vänster. Om du tittar upp i himlen. Och det har förklarats. Med heliocentriska modernen. förklarar förklarade mig att. Jo, det är jorden som vippar också. Den är, den är lite full. Den är drunken. Jorden har också en vippning som vippar. åt motsatt håll. Av dess rotation. Ja. Så det försökte de komplettera då när, när de märkte att ja men var, varför varför sig så här? Varför hör sig stjärnorna sakta från, från väst till öst? Och det, det är jag lite med sviken att Tycho bra är. Jag hade ingen förklaring för det. Ja man kunde väl säga att om det är stjärnorna som åker runt oss i 24 timmar eller kanske de som åker runt lite mindre än 24 timmar eller någonting sånt. Men det är att han inte kom fram till menar, den enda saken som jag har lagt till hela hans modell den enda saken men den är väldigt viktig det är ju jordens omloppsbana PVP orbits som jag ska förklara eh, på söndag 3 september och alla kropp, himlakroppar har ju en omloppsbana det är spännande. Ingen... Snack om det. Alla, alla som vi ser, alla stjärnor, alla planeter, alla har amuletspaner. Varför skulle du inte Jorden ha en amuletspana? That, that failure of logic är, vad jag tycker, lite, är lite, det var ett tycker och bra är största fel. Mm. Att han har jag... ingen, han är ingen, han hade ingen. Han hade ingen förklaring för Procession. Och men men får jag, jag ställa in en refle liten reflektion kring det då Simon? Ja, jag, men, jag, vill, jag, vill, jag, vill, jag menar om han nu avsluta. var inne i ett klassiskt geocentriskt tänkande mm. eller han liksom, han, mm. han ville liksom inte ta i den här frågan om huruvida mm. det var jorden som roterade eller hela universum mm. då kan man ju säga att då blir väl precisionen bara en liten detalj i alla krumbukter som ja, ja, ja. hela himlavalvet gör. Va? För då ja, är det ju okay, så att okay. menar, om en, en, en mm. modell med eh, jorden som mm. universums orörliga centrum ska stämma. Va? Då behöver ju inte bara universum rotera ett helt varv runt oss eh, mm. på 24 timmar. Då, vilket ju blir en vansinnig hastighet. Va? Mm. Eh, utan det behöver ju också eh, röra sig lite upp och ner, eh, uppåt och neråt ifrån förhållande till oss för att stämma med årstiderna. Det ja. måste ju dessutom göra va? Och ja. då blir det väl liksom det här med den lilla lilla extra rörelsen som jo, precisioner. Det jo, ja, blir ju ja. bara en extra svär liksom på ja. alla de andra kristallina svärerna. Så whatever. Ja. Ja, ja, Han kanske det liksom... Bara, Nej. Ja, det, det där okay. med prestationen okay. det, det ägnar jag mig inte åt. Va? Men det är ju det som är så fantastiskt med eh, din eh, modell måste jag säga Simon, det här med, med eh, PVP-banan mm. som ju då är en, en vidareutveckling av den semi-tykoniska modellen. För det var ju mm. den Modellen som sen Långo Montanus. Eh, när han införlivade det här. Med en, en eh, dagligen. Eller en, en jord som roterar. På 20, 24 timmar va. Mm. Och det var ju den modellen som blev. Väldigt eh, populär sen. Det då gällde efter, för 100 ett, ett år. Rapport, efter, eftersom den fungerade så bra va. Det ja, men jag vill bara säga det. Att, ja, det du har gjort Simon här. Med detta. Det är, och det är ju för mig helt. Självklart något väldigt historiskt va. Det är ju. Det är ju inte bara det att du, du eh, kritiserar eh, den kopernikanska eller eh, heliocentriska modellen på ett väldigt vederhäftigt sätt. Och det är många andra som har gjort va? För den, den innehåller ju så mycket absurditet. Va? Stjärnorna ska vara ett långt bort. Mm. Eh, stjärnorna ska väga vansinniga mängder. Det funkar inte geometriskt med retrograden och så vidare. Då. Ja, men det är många som faktiskt har pratat om detta och kritiserat newtonsk fysik och så vidare. Men ingen, ingen lyssnar på dem. Eller man, mm. man, man, liksom, man, man, man kan hålla locket på det. Men det du gör, Simon. För, och sen kan man ju säga så här: ah, Ja, men eh, vad då? Det finns ju inget annat som är bättre. Liksom. Det, det är lite så där man säger: Ja. Ah, demokrati, det kanske inte är det perfekta systemet men det är det bästa vi har liksom alltså man och, och så, ja. men det du gör det är ju det att det du har gjort, det är ju det att du har satt ner och funderat ordentligt på hur skulle det egentligen kunna vara då vad, vad, vad, till, om vi liksom den här tyckosmodellen ty, modellen verkar ju vettig då men den funkar ju inte helt ut va vad, vad skulle vi vad skulle behövas och så, ja, jo. divine. <laughs> så kom du på med det här med PVP-banan. Och så. den löser ju för fan allting, säger mm. den, den löser precisionen. Den löser, ja, alla de här. Helt... Och, och det är bara en liksom enkel rörelse. Mm. En och det är ju väldigt precis som du säger: va? Alla himlakroppar har en, en bana, en omloppsbana. Och varför skulle inte då jorden också ha det? Så, ja. ja, men den, ja, löser, ja. den löser en hel ram, en hel lång, lång lista av saker. Det är det som är så spännande med den nya boken. Jag hade inte hittat alla de sakerna i första boken. Eh, och, och Så jag har liksom bara, denna, från 2018 till eh, idag, det är fem år sedan, så har jag faktiskt då testat allt det som jag hade teoriserat. Eh, och det har visat sig vara absolut... Uh, gällande i så många olika sammanhang med jättekända astronomer som gjorde uh, speciella experiment och förstod inte vad de såg. Men jag kan nu om jag kan gå, åka tillbaka i tiden och så prata med dem så kan jag berätta dem. Ja, det, det är därför du ser denna lilla avvikelsen. Precis här har du enkel mat som bevisar detta. Och så åkte jag åka till en annan fransk eller engelsk astronom på den tiden. Och berättade detsamma. För, för ol i olika sammanhang. Alltså i olika experiment som har blivit uh, gjorda i, i, i de här sista 500 åren. Så det, det har varit en fruktansvärt spännande investigation. Och, och du vet när man har svaret i handen. Liksom, så liksom så måste man ju testa den då med, med vad som har blivit observerat, vad som är, står skrivet i tabeller och vad som står, och vad alla kontroverserna har varit. Uh, vad säger man med så svenska? The controversies. Och det är så kul, det har varit så jätteroligt liksom. Okej, okay, så hittade jag en ny uh, bok som pratar om, ja, oh, de pratar om hur Jupiter och Saturn inte träffades på så som Newton ville. Ja, oh, oh, oh, alla, alla, alla astronomer i hela världen, Frankrike, England, uh, Italien, de satte sig på problemet och de kom inte fram till lösningen. De kom inte fram till lösningen, men de gjorde, alltså, de gjorde det till och med, de, de, de satte upp ett pris. Jag tror det var Sveriges akademi som satte upp ett pris. Och det priset vann Euler. Leonard Euler var en av de största matematikerna som någonsin har levt på den här jorden. Han var en svensk matematiker och han vann priset. Men sen så upptäckte han att man upptäckte att hans eh, lösning visade det opposite av what was expected. Alltså att det var inte Jupiter som... Eh, eh, och det snabbare än Saturn. Ja, i alla fall, det, det är lite långt du berättar, men det, det är så det är så komiskt att läsa. Han vann då detta priset. Och han fick många pengar för detta. För att ha löst då: the great in, Det hette The Great Inequality. och Saturn skulle då: den ena skulle krascha in i solen om det fortsätter så här, och den andra skulle åka ut i rymden och försvinna. Men det löser jag med en med en bild, med en karton som jag har gjort, jag gjorde många bilder för att visa vad, vad jag har i mitt huvud och, och, och jag tror jag mig uppskattar mina teckningar, för att de är väldigt enkla, och visar vad det är bara perspektivproblem genom att vi rör oss lite grann, 14 000 km varje år, så blir det då lite avvikningar så här med Saturn och Jupiter Ja men precis, jag, jag bara, om jag får flika ja. in där så det här Det var precis ja. det jag tänkte eh, Nämna Just ja. den här The Great Inequality mm. Och att Jag menar som sagt den här PVP-banan Det löser ju inte bara precisionen då, Utan det löser ju så många andra problem mm. och, och, och det här med eh, Jupiter Och Saturnus För då är det ju så att de eh, kommer ju i Konjunktion då, det vill säga i en linje efter varandra sett från jorden, ungefär var 60 år va mm. Och då så är det ju väldigt naturligtvis, väldigt vill man ju gärna räkna ut då att ja, nu rör sig Jupiter den rör sig med den här hastigheten och den här omloppsbanan, och Saturnus rör sig med den här hastigheten i den här omloppsbanan. Ja, men då kommer de ju vara i konjunktion igen mm. om exakt si och så lång tid va mm. Men sen då när det egentligen var dags. Om mm. man tittade så stämde ja. ju det inte va Nej. Det var, det är just det här att, Och då fattar man ju ingenting va? Men det är ju mm. just det här då att Det är en bekräftelse på att, att jorden faktiskt rör sig långsamt I en egen bana då ja. Som du eh, har med i din modell då så det, ja. just det. Och jag kan verkligen rekommendera Vilket kapitel är det som du eh, skriver om det i, i boken ja precis jag har boken framför mig uh, great inequality är uh, ska vi säga uh, ska vi säga uh, great inequality det är väl kapitel uh, var är det nu ja ah, just det kapitel 17 kapitel 17, 17, 17 ja kapitel 17 uh, jag har en teckning där som i, till och med en 15-åring liksom, Som har lite uh, Spatial sense förstår Hur enkelt uh, detta problemet är löst mm. Det är bara en, en Problem av perspektiv mm. okay, Jag det är kan lite, verkligen rekommendera Lyssnarna att gå in och titta på detta Kapitlet liksom för att få en liten Kanske introduktion Eller väcka ett intresse för det här För att det, det, det är så enkelt Att förstå vad problemet var Och mm. hur PVP-banan löser det, och då förstår man ju också lite grejer med PVP-banan eller vad är det va liksom, men, men då kan man se det här och sen så om jorden gör denna lilla rörelse, ja men då påverkar det ju naturligtvis stjärnan också då va precisionen, men det påverkar inte planeterna eftersom jorden utgör mitten av vårt solsystem va mm. så att alla solen och de andra planeterna, de hänger med jorden i den här rörelsen och det är ju också helt förenligt med precisionen. För att precisionen, den berör bara stjärnorna. Och det där det var, vi pratar ju om det här om kopernikanernas eh, eller heliocentrismens lösning. Mm. För, mm. Alltså förklaring för precisionen. Den funkar ju inte. För att de säger att jorden gör Nej. en liten wobbling va. The axial precession mm. som man kallar det för va. Mm. Men det går inte. Det skulle inte kunna vara det för att om det var det Ja men då hade ju vårat förhållande Till planeterna och solen Också påverkats Precis som vårt förhållande Vårt förhållande till stjärnorna men, But that is not observed Nej precis Nej. Så, att, så att liksom Den axial precision Det, det ska man Borde man slänga i papperskorgen för att det fungerar inte Men det gör man ju inte Man låtsas inte om att det fungerar alltså, sl Slutsatsen är, slutsats är denna kära lyssnare Heliocentriska kopernikanska teorin har ingen förklaring För varför stjärnorna rör sig från väst till öst i 51 arc varje år. Ha, de har det inte. Det finns ingen logisk förklaring för detta. Nej, för de är ju inte bättre än tycker bra är då. Du, du sköt ju på honom om det förut. <laughs> <laughs> ja, nej, jag vill skjuta på Galileo också. Vet du, vet du vad Galileo gjorde? Galileo, han, han nämnde inte Precision i alla hans böcker. Han nämnde, jag inte, han vill prata om den bara. Han, han, <laughs> det var så liten rörelse så det, det, det var inte så viktigt att prata om Galileo, alltså Galileo jag, jag, jag tänkte på en sak häromdagen. och det, det här nu börjar vi komma in i lite det blir kanske lite avancerat och sådär men jag, jag, jag mm. tänkte på det faktiskt. Mm. På, på, på sätt och vis så var det ju bra att kopernikanerna var så pass klantiga så att de tillfogade eh, precisionen till en rörelse som bara jorden skulle göra. Mm, ja. Hade de varit lite mer kreativa så hade de ju kunnat säga att ja, men det beror på att eh, solen rör sig. Ja, Något som eh, är en, någon slags PVP-bana då. Mm. Och hade de sagt det ja, men då hade det ju funkat bättre. För då hade ju det inte varit konstigt att eh, planeterna inte följer med i precisionen va? Eftersom solen är då mittan och... Nej men det hade, varit, med. Det, det hade varit konstigt också. Ja <laughs> De jo det, det hade varit konstigt också. Men är kanske det kanske inte är lika eller? konstigt som, som, som den förklaring man, man har idag då. Den här axial processen. För den funkar ju inte alls. Nej men vad jag kan... Jag, om vi kan avsluta det här kapitlet här med att säga att... Um, Förklaringen är väldigt enkel. Jag menar... oss kan verka komplicerad första gången ni, ni läser boken. Men om ni läser boken två gånger, två gånger så är jag säker på det. Men människor som har sinnet fungerande sinne och lite spatial sense kommer att förstå allting. Detta är inte en väldigt väldigt komplicerad teori som jag har. Den, den bara, den pratar om saker som, ja, liksom den, den visar då, ja vi har den här situationen där, där saker rör sig på detta sätt. Hur kan vi förklara dem? Och, och vi har ju jättemycket data. Vi har ju enorma mängder data som vi kan bruka och jämföra med. Och det är det som jag har gjort. Jag har gjort detta och... Nu fungerar ju Tycos till en milda grad av precision med din eh, Tycosium-simulator, eh, Patrik. Ja, det är ju din och min. Vi har eh, ju bägge jobbat på den. Ja, alltså jag, jag har ju liksom satt upp mekaniken, men det är ju du som har blåst liv i den, Simon. <laughs> ja, <laughs> okej. Okay. Men jag är jättemycket... Jag menar, hur ska jag, hur, vad ska jag vara? Where should I be today? Where would I be today without you, Patrik? För att jag, det var ju en stund, jag, var, jag, inte, jag har inte träffat dig och jag tänkte, åh, tänk om vi kunde hitta en kille som kunde hjälpa mig att göra en simulator va, som visade allt det som jag skriver här. Och, och jag tänkte till och med sätta upp en annons runt omkring i Italien för att hitta en sån människa med sådana kapaciteter. Nej men sen så slumpen ville då att vi skulle träffas i Sverige för en, en, en annan konferens som vi gjorde. Och, och, och vilka, vilka vilka fantastiska goda minnen jag har av, av, av det ständen. Ja det har varit det har varit helt fantastiskt och, och det, det pågår ju fortfarande det här men jag, jag minns då när vi träffades och du visade den här tyckosmodellen Och jag tyckte att det där verkar ju helt Knasigt liksom, vadå men, men sen så Sen så hade jag ju liksom Så att säga, fått checka Humble Pie eller vad det heter Kring väldigt många saker som du påstod Som, jag, som du senare visade sig Att det stämde ju alldeles utmärkt då. Jag tänkte att jag måste ju ge det här en chans också då, va? Men jag Mm. Jag, jag hade ju svårt att sätta mig in i ämnet, men då tänkte jag att som jag, jag tycker om att programmera och utveckla, då så tänkte jag att, men ja, jag försöker väl bygga en, en modell av det här, då, så ska vi väl se att eh, snart att det inte stämmer. <här> <här> Eller sådär va, Men det har ju visat sig eh, på detta sättet, då att eh, det är ju fullständigt. Den här modellen är helt i eh, harmoni med eh, både geometri och fysik och eh, de eh, astronomiska observationer som man har gjort under hundratals år. Då, och det är verkligen mm. mycket mer än man kan, man kan säga om eh, den eh, nuvarande modellen. Då. Så att det, det har varit helt eh, otroligt alltså och... och jag menar, jag kunde ju inte så mycket om den här typen av programmering utan det var ju sånt jag fick lära mig efterhand. Jag menar, jag, jag har arbetat som utvecklare många år men jag har inte sysslat så mycket med, med grafisk och geometrisk programmering. Men det har man ju eh, lärt sig nu. Och det är också så att de här eh, rörelserna som, som sker i trikosium. De är ju egentligen väldigt enkla va? Allting rör sig i cirkulära banor. Mm. I konstanta hastigheter. Ja. Vilket är väldigt fysiskt också. Ja. Och då har det visat sig att om man bara kombinerar eh, cirklar och konstanta hastigheter på rätt sätt då va? Det vill säga i en semi modell med en PVP-bana i mitten. Så stämmer allting med vad vi kan observera. Och det stämmer med den geometri som vi vet gäller och det stämmer med den fysik som vi vet eh, gäller också. Och sen så tänkte jag bara på det också nu, det här med att förklara eh, tyckosmodellen på ett enkelt sätt. Det är ju väldigt svårt att göra en radio då. Utan... <laughs> Men ni får, ni får gå in i, i eh, och läsa på booktyckhålls.space eller ännu bättre så kommer ni till eh, Stockholm och titta på oss live när vi förklarar detta. Den, 3. september. Men ett sätt som man skulle kunna beskriva det på. Kommer jag på. Det är ju. Man kan säga så här va. Att solsystemet. Det rör oss. Det rör sig runt oss. Samtidigt som jorden. Som utrör, utgör solsystemets mittpunkt då. Så att säga. Eller det som solsystemet rör sig mm. runt då va, Samtidigt som det rör sig i en egen bana åt andra hållet då om man, om man tittar på, det, på en bild så är det då från, från vänster till höger va. samtidigt som, mm. som solen rör sig mm. från höger till vänster runt oss samtidigt som de andra planeterna rör sig eh, runt solen då va och det, och det gör ju också det att de här märkliga retrograderna som man har funderat på i alla tider, de, de löser ju sig självt då för att det blir liksom, de, de blir en konsekvens av att solsystemet rör sig runt oss då samtidigt som planeterna rör sig runt solen då blir det sådana här retrograder helt enkelt så det är inget ja. konstigt ja, jag, jag, skulle, jag, jag skulle bara bruka på svenska skulle jag ha brukat och uh, motdurs mm. Inte från höger till vänster. För, ö, ö, ö, höger till vänster. Vänster till höger och höger till vänster. För det det mm. kan ju vara både och. Så mm. motdusch och meddusch har jag läst. Mm. Det är clockwise and counterclockwise. Mm. Så. Ja, motsols och medsols blir jobbet va? Det kan vi inte ha. <laughs> Nej, vi kan inte ha. och... Mot, jag har tittat på... Dictionary, det finns på svenska med urs ja. och moddurs. ja Så det är det. det alltså, och, och man har ju då hittat eh, i senare åren planeter som åker i andra riktningen av dess eh, stjärnan de åker runt. Så det finns, det finns exempel på planeter som åker i andra hållet. Så det är ingenting mm. konstigt, va? Så ja, ja. Det, det är så mycket som de har missat här, våra kära astronomer. Ja. Ja, det, det märkligaste av allt är att ingen har satt sig ner och gjort vad jag har gjort. Bara enkla verifications av geometriska saker. Och det, att det inte finns någon som gjort det, det tycker jag är lite märkligt. Och jag, oh, jag vet ja. inte, jag, jag, jag bara är förundrad. Uh, jag tänker på det. jag var ju intresserad av astronomi när jag, när jag var liten och då tänkte jag också kring det där när, när de sa att solen hade en bana i Vintergatan som var 800 000 kilometer Per sekund kanske eller ja Något väldigt väldigt stort I alla fall 800 000 km. i timmen I timmen var det Ja det är ju en väldigt hög hastighet Att man då inte ser någon parallax jämfört med andra stjärnor nej, Utan nej, att stjärnhimlen har varit densamma Under alla dessa år uh, Ja, ja nej, men, nej, men Ja precis Den här 800 000 km i timmen Det ska vara hastigheten som vi har När vi åker runt uh, Centrum av the galaxy av, mm. av Vintergatan. Mm. Ja men. Vad med kärnorna då? De löser inte mycket alls. Va? <laughs> Under ett år två eller tre eller ett hundra år. Ja och då har jag pratat med några astronomer om detta. Ja då säger de. Ja men Simon du förstår. Alla kärnorna åker också. <laughs> Tillsammans med oss. Vi återhundrar tills vi känner till det. Så att därför ser vi kärnorna. Ja. Alltså alla känner som har små, små områdsbarnar. Alla har små områdsbarnar. Nej, for some reason så skulle de också vara med i en flöd som åker runt. Men men alla binärstjärnor. Nu, nu, nu kallar jag dem binärstjärnor för att alla är binärstjärnor. Alla binärstjärnor åker till vänster, höger, upp, upp, ner, x, y, z. De har alla möjliga directions när de rör sig. I men varför ska de då Också tillsammans med oss. Ja, jag menar, ja, det, blir, det, det, det, det blir konstigt för att de, de, de, de säger att vi inte gatan att vi åker en slags spiral. Så att då borde vi ju se stjärnor som är i samma område som oss. Och samtidigt också de som är på väg åt andra hållet på andra sidan eh, i den här spiralen. Så att då, då borde ju stjärnorna röra sig åt lite olika håll. Men eh, det kan man ju inte se heller då. Men, men jag tänkte på en andra fråga, man kan koppla det till en, en, en lite forskningsområde som du har gjort då Simon. För att du är väl inne på att vi är ett double-double system, du vill säga att eh, mm. vi är en slags ja. tvillingssystem ett, ett med Sirius. Mm -hmm. då, och då måste ju vi också röra oss i förhållande till Sirius. Eh, hur eh, yes. Skulle man kunna se den här rörelsen vi skulle göra, för den är ju väldigt väldigt långsamt, precis som PVP-banan kanske till och med ännu långsammare, ja, så att men, det är väldigt svårt att detektera den, men finns det något, något men, som tyder på att det finns ett sånt då? Ja, det finns det. Mm. Alltså, det har ju varit um, moderna astronomer ja, astronomer, eh, ja, astronomer oh, vad heter det? Independent Astronomers som har uh, checkat då, vad Sirius gör och Sirius. Som är då den starkaste stjärnan vi har i himlen. Den är absolut starkaste stjärnan i himlen. Den är den starkaste som finns. Den gör inte samma precession som alla andra stjärnor. Den, den, den verkar inte ha precession. Så att. Det, det är ju då en. En sign att den, den är. Länkad med oss va. Som på en va? Som, ett, som en. Som en. Vi är länkade med, med Sirius så att medan vi åker runt våren bana i 25 344 år så, så kommer Sirius upp alltid på samma plats i våran horisont. Och det har ju varit, Egypten hade ju till och med pyramiderna så hade de små hål. Där Sirius alltid har kommit i detta hålet. Så att Sirius har inte gjort någon stärskilt stor precession. Väldigt, väldigt lite har han rört sig i hundratals år. Så att Sirius är ett mysterium för astronomer. Men Sirius var ju den kärnan som egyptierna var ju jätte, jätte. Det var liksom viktigaste kärnan för dem. De första dagarna av året var när Sirius kom upp från horisonten. Sirius har varit en fruktansvärt viktig stjärna för alla kulturer. Maya, astronomerna, egyptierna. You name it. So, men ingen har, ingen har liksom förstått varför Sirius är så speciell. Det är ju då att så att Sirius är våran double double companion. Vad betyder det? Jo, det betyder att Sirius som är som oss, är en stjärna med en kompanion, Sirius A och Sirius B, och vi med solen och Mars, vi är vi är två binärsystem, men vi är Roterar också runt varandra. That, that's why they call it. Därför kallar de det double double systems. Och det finns många exempel. Av sådana kärnor i himlen. Som man har upptäckt. Det, det, det är ingen. Det är ingen uh, konstig sak. Det finns många kärnor. Som vi ser som är så. Alltså ett par till höger här. Och ett par till vänster här. Och, och man har räknat ut. Att de åker runt varandra. Så det är situationen vi har med Sirius. Sirius är våran twin system. Jag menar samma proportioner mellan den stora och den nya kärnan. Samma, samma vinkel vinkeln som vi ser Sirius och vinkeln som vi menar vi uppåt i himlen det är svårt att förklara. Är det stämmer? Så att vi är helt Helt uppenbart menar jag. Helt uppenbart. The Double Double Companion of Sirius. Så. så men, men det är också en del av min nya bok. Att jag har upptäckt tack vare den fantastiska Ticosium Simulatorn. Kan du sätta en länk för Ticosium Simulatorn för våra lyssnare Martin. Så att du kan le leka mm. med den. Ja absolut. Ja. Det är så lätt som helst att lära och bruka Ticosium det kan ju en, en, en, en tolvårig kille lära. Um, hur, hur man, hur man uh, får den till att snurra och sånt. Så Tekko visar visar. då uh, vad ska jag säga? Jo, att um, nej, ja, så alltså vad jag har upptäckt är att Tekko som har en 811 000 år megacykel. Hur har jag upptäckt det? Jo för att först är det, är det ju så att eh, vi åker runt våran PVP-bana i 25 344 år. Och så testar jag detta med 16. Varför med 16? Jo för att 16 verkar vara ett, ett en nummer som, som återkommer överallt i våra solsystem. Och då plussar jag 25 344 med 16. Och så kommer det till 405 500 som wow, by chance är ett nummer en period som geologer känner till. Det är någonting som händer, det är en väldigt väldigt äh, regelbunden period som är väldigt känd av geologer 405 500. Så plötsligt är det med 32. Och det blev 811 000 år. Och vet du vad? Och då kommer ni till att se alla våra inre planeter som alltså, Merkurius, Venus, Mars. Kommer tillbaka på samma plats. Alla. Trots att de har alla olika. De, ju, de har ju omloppsbanor som är inte centrerade precis runt, runt jorden. De är lite offset. Och så, men de kommer exakt, nästan exakt tillbaka på samma plats. Jag har under 11 000 år. Ja. Och så tittar jag på de yttre planeterna. Jupiter, Saturn. Uranus, Neptun mm, De kommer inte precis tillbaka I 811 000 år Aha, varför det då? Ja, då, plus, då gjorde jag 811 000 per två Det blir en 622 000 Där kommer också Jupiter, Uranus, Neptun Tillbaka på samma plats Tillsammans med oss Så vi, jag har hittat en den största megacykeln som någon av som någonsin har hittat. Jag menar, det finns ingen som har kommit till en sån perfekt megacykel av vårt sociosystem. Vi har kommit så långt i de här tio åren. Det är tio år nu som jag håller på med detta. Och ingen som har kunnat säga... Och, och, och varför är det så? Jo, för att jag säger ju i Teikus att detta är en klocka vi lever i en klocka detta är en perfekt klocka och alla perioderna alltså perioderna alltså den tiden det tar för en planet att komma tillbaka på samma plats är, är, är sammankopplat med månen våren måne alltså våren måne gör en, en en cykel som är 29,22 dagar och om du om du plusar det med fyra Ah, du, du multiplicerar det med 4 så blir det Mercury's uh, period, 160,88 om du gör det med 20 så blir det Venus 584,4 om du gör det med 150 så är det Jupiter och så vidare, helt upp till Pluto Pluto är också en, en multiple av månens lilla period här nere hos oss till och med Pluto är länkad med månens rörelser det är ju ingen någonsin som har visat detta. Nej och det blir en sak som är, blir väldigt svårt att, att förklara med någon annan konfiguration av, av solsystemet än just denna det. då där, där jorden svårt. och månen utgör centrum. Så varför skulle månen ha en sån eh, korrelans med eh, de övriga? Varför skulle månen vara så viktig? Ja. Men varför tror du Simon då? Varför är det så här? Har du någon tanke kring det? Att var, varför verkar det vara månen som är the boss? <laughs> eller the main drive shaft? Eller? The main drive Jag kallar det the main, the, the main drive shaft. Ja. Så precis som en, en växellåda va? av ja. en bil. Va? Du har en, en main drive shaft som driver alla de andra kuggarna. Ja. Och månen är den main drive-chats. Hur kan det komma sig då? Ja, hur kan det komma sig? Det, det, det, får, vi, det får vi prata vidare om. Och, men, men så är det i, i mina kalkyler här. Och tänka som visar det. Mm. Så det, det är matter for further study. Mm. Nej det är Men om vi återgår till det här med, med, med Sirius och att um, uh, Sirius då skulle vara ett, ett uh, vad ska man säga då, binär eller en, en binär kompanjon till vårt solsystem Double double. Double dubbel, ja, och då blir det ju liksom det blir ju väldigt sådär så som på jorden, så som i himmelen eller S S below so above, va? utan då har vi solen och mars de är binära kompanjoner och sen så har vi solsystemet och mm. uh, Sirius, Siriussystemet och de är binära systemkompanjoner eh, då. Men eh, och, och jag tänkte på det också att man kan ju tänka sig att då och du skriver om detta i boken också att nu så är ju Sirius eh, ganska långt ifrån eh, solsystemet. Mm. Men så har det ju inte alltid varit då utan för ett antal ja då får vi väl säga tiotusentals år sedan så var ju i så fall eh, Sirius-systemet mycket närmare jorden ja. och det skulle ju kunna förklara en del eh, historiska anomalier som vi har också det finns ju det här dogonfolket som kände till känner till Sirius väldigt detaljerat av någon någon anledning som inte går att förklara. Mm. Eh, eftersom de hade inte tillgång till teleskop och så. Mm. Men, men Patrik, då, ja. då går folket. Mm. som var då i, i mitten av Afrika. Och som man har snackat mycket om. Och som skulle då veta. De visste då att, att Sirius hade en kompanion Först och främst. Sirius B visste de om. Men de visste till och med om eh, en... en tredje objekt ser Sirius C och en fjärde objekt som de kallade för um, uh, ett, ett ord i, på ett, deras språk som, som är uh, uh, The Women's Star och Månen är ju women's, women's Star för oss, den har ju samma period som uh, som kvinnors menstrualperiod. Så det, det, det är en stor, stor mysterie runt omkring det. Men Dogon-folket hade emigrerat från Egypten. Det var Egypten som visste om detta. Och sen förmedlades till den här lilla... Konstiga lilla tri, tribe i, i, i Centralafrika. Så det var Egypten som visste om detta. Och... Hur kunde de veta det? Eftersom Ja, vi, vi antar då att de inte hade ett teleskop på den tiden. Men om då Sirius har varit mycket närmare våra system så kan det ju förklaras bättre. Och vet du vad? Den stora uh, mathematical astronomer Jean Meus, som är en belgisk astronom, han är 95 år gammal nu. Han är en väldigt känd astronom som har uh, prediktats. Han har gjort kalkyler som säger att Sirius kommer till att bli våran sydpolstjärna om 60 000 år. Sirius kommer till att bli våran sydpolstjärna. Och där har jag gjort en annan teckning i, i min bok. Där jag liksom hypotiserar då hur han tänker sig att det ska hända. Och det stämmer med Tycho's uh, projektet liksom. Man kan se att om, om Sirius kommer nu närmare oss. Så kommer den att befinna sig under oss. Den blir vår sydpolstjärna. Inte nordpolstjärna. Uh, inte nord, sydpolstjärna. Och sen åker vidare. Så att um, där det en helt fascinerande sak. Som jean Meus har då <laughs> beräknat. Hans, men han är ju han är ju kopernikansk, han är heliosintrist Men han menar att, att Sirius blir våran sydpårstjärna Och jag, jag har tagit det som man säger Och så, gjort en grafik Av det, och det kan, det kan stämma inte sant? Det kan stämma Så Nu vet vi inte precis, ja, precis Hur många år tar det för Sirius åker runt Och så vidare, och det, det Måste vi studera vidare men att Sirius är våran double level companion, det, det kan vara det kan vi sätta stämpeln på. Mm. Ja, jag sitter och tittar på vi kapitel 5 här i, i slutet på det kapitlet så har du den eh, skissen här om ja, att kapitel 6? Eh, mm. ja, kapit ja, förlåt, kapitel 6 är det ja. jag. Nej men stämde Ja men, ja. jag menar <laughs> I kapitel 6 så visar jag, jag visar ju precis hur vårt solsystem liknar sirius -systemet. I så många sätt, på så många sätt. det, det är ju helt, Tyvärr så är, är, snackar vi på radion, nu, vi kan inte visa den här teckningen. Men det, sirius som officiellt har blivit... Man har ju då tittat med de bästa teleskoperna på Sirius och fastställt att det är två kärnor som åker runt varandra. En intersecting orbits. I skärande omloppsbanor Och då jämför jag det med, med, med min teori om sol och mars. Och det är precis liknande. Det vill säga, den lilla Sirius B kan komma så nära som ett till centrum. Och så långt som sju. Och samma händer med mars. Ett till sju. Ja men det, det är ju omöjligt att förklara detta nu med ord. Så ni får gå mm. på kapitel 6 och titta på det. Ja jag sitter där och tittar på kapitel 6 nu. Och sen så var det ju det här också som var inne på. Att, att mars och solen har precis samma proportioner i förhållande till varandra som Sirius B och mm. Sirius A då. Det, det, det är så många sammanlikningar man kan göra med båda system och Sirius. Mm. Jag, jag, jag menar att det, det är liksom det, det kan, detta kan man absolut inte avfärda som en bara chance eller coincidence. Det, det, det är vansinnigt att avfärda det som en slump. Mm. Ja men så, så vet vi då, Jo det är ju om att Det finns en Sirius C Och det har ju varit moderna studier Som har Man kan ju inte se Sirius C Sirius C är en hypotetisk planet Som, som är alltså Den tredje planeten i Sirius C. Ja det har fransmän gjort En jättestor studie om Och de har gått fram till Ja den borde finnas Men vi kan inte se den för att den är för nära Den stora stjärnan Den, den är bländad Den är liksom in the glare av, av, av Sirius A. Och det skulle ju vara detsamma om, man om, om, om vi bodde på Sirius A och tittade ner på vårt solsystem så skulle vi inte se världen Jord För att vi är, vi är en blå, mörk planet med vatten. Den skulle ju inte lysa så mycket. Och den skulle varit liksom. Uh, vad heter det på svenska? In the glare. The ja, det var som någon beskrev. Jag tycker det var en bra. Liknelse, att Det är som att försöka se en mygga framför en strålkastare. Liksom. Ja, just det. Ja. <laughs> Exakt. Okej, okay, men ja, vi ska kanske inte göra, prata för länge nu, men jag ville bara säga en sak som du nämnde, Patrik, tidigare, som kanske inte är helt klart för, för våra lyssnare. Det är att Ticosium-simulatorn som du har byggt med mina data den innebär att alla planeter åker i samma konstanta hastighet. Och inte runt elliptiska baner, men runda baner. Och de två sakerna var ju precis det som i, i tusenvis av år alla astronomer av vår värld försökte komma till. För att de tyckte det var naturligt att det skulle vara runda baner och Eh, eh, konstanta hastigheter ja Ticosium simulator is the first den första simulatorn som faktiskt har återställt detta, har, som visar att det fungerar och, och, och, och den placerar då alla planeter vilken, vilken data som helst ni kan gå och titta eh, Vad är i ikväll eh, klicka på today det finns en du kan klicka på today ja ah, VNUS ligger där det uh, yeah, kan vara tre, en eller två minuter från Stellariums och den officiella uh, simulatorn. Stellarium är den mest kända simulatorn. Men ni kan checka själva. Gör det. Ta en söndag och checka hur fantastiskt, accurate, som är nu, det är klart mm. nu, vi, vi, vi, vi har det fortfarande på att förbättra den för att det är liksom ja, trial and error lite grann för att vi måste få alla områdsplaner att vara precis riktigt med varandra men vi har kommit redan nu till en fantastisk level of precision precision alltså, <går> vi kan bruka den som en som en liksom annan simulator som är heliocentrisk Mm. Nu tog jag fram eh, Tykosium här på den finns ju på ts.tykos.space eller man kan gå till tykos.space bara så hittar man den. Ja. Eh, och så klickar jag på today och så tittar jag på eh, Venus då och då ska Venus idag så ska den ha right ascension 9 timmar 11 minuter och 47 sekunder och declination ska vara 7 ja. grader 21 minuter och 53 sekunder. Och han ja. ska befinna sig. Vad är det? 4. Ja. 0,3 ja. AU från oss. Ja, just. Jag försöker det Nä, på men... Den är lite ja. fin idag. Patrik. Den, ja. den är lite. Den är 9,6 eller 7. På och den är 9,11. Men okej. Okay. Mm. Men, men sen så går det på andra dator. Det, det, det finns lite små, små discrepancies. Men... Då måste vi börja köpa stora teleskop och verifiera om det är verkligen så. För att... Ja, det kan ju, det är precis, det, det kan ju de... vara fel även i Stellarium. Det, och det har de... ju visat sig att det, det har varit det och är det som till exempel ja. komet funkar ju väldigt dåligt i Stellarium av någon anledning. Nej, den de, de, de, de, de fungerar inte alls i Stellarium. För ständigt. Ständigt, o, det fungerar inte alls i stelhörjum. Ja, men och. jo någon gång visar den nog rätt, Simon. Den visar den rätt bara på den sista passagen. <laughs> <i 1906. laughs> ja, vi ska inte ta i för mycket här. Klockan, klockan klocka, som rätt, står still visar ju rätt tid helt, två gånger helt, per det. Helt, helt out. Men, men vet du vad? Eh, till och med solförmörkelse fungerar inte ibland i stelhörjum. För att, för att de visar månen som är för långt bort från solen för att det skulle bli en full solförmörkelse. Så ja, stellarium har sin, sina fel. Uh, the cause of may not be perfect. Men den är så någorlunda perfect som man kan önska sig. Och, och, och jag menar att den, jag menar att den är redan bättre än vilken som helst annan simulator. Jag menar det men, men det, det, time will tell. Mm. Jag menar att den är bättre för att. Den, det, oh, jag, menar, jag, har ju, jag har ju checkat den i flera år nu med tabeller som till och med tabeller som visar oh, när var Venus samma eh, linje som Jupiter eller ja eller, oh, det, det stämmer, det stämmer, det stämmer, det stämmer. Jag menar, eh, trots att då. Vi har inte eh, i stärkation. Accelererande och decelererande Planeter Jag vet inte om, mm. det, om det är någon svenska, Riktigt svenska Accelerating and decelerating Kepler sa ju att Alla planeter sakta ner Och åker och fortare uh, Merkurio skulle, skulle Ändra fart i 35% Ja varje... det var en sån här grej För mig, det är en av de första sakerna Men vänta, mm. det här är ju Tyvärr dumt Skulle en planet de har en omloppsbana på 90 dagar ja. bromsa och gasa med 33% av sin hastighet ja, och fortfarande ligga helt stabilt och fint och inte smulas sönder av det här gasandet och bromsandet. År efter år efter år ja. efter under, Nej, år ju efter ju år inte. ska de alltså vara allting när han ner och, och spidde upp. Mm. Jag menar come on Ja, vad är det, vad är, det på, är det något naturligt med det? Finns, skulle naturen göra sådana saker? Mm. Nej och sen så då om, om, man, om man nu gör så här då Att man vänder på steken Man sätter jorden i mitten Och solen rör sig runt jorden Samtidigt som Venus Rör sig eh, runt solen Då slipper man Allt det här gasandet Och bromsandet ja, Då kan, kan Merkurios Och även Venus då men då kan Merkurius röra sig i en konstant hastighet. I en cirkulär ja. bana. Och det känns mycket rimligare måste jag säga. Mm. Mm. Ja. E kan jag väl säga något här nu? Ehm, jag tänkte på det här med din långa cykel. Där, att på 1,6 miljoner år. Om, om man kan få planeterna att vara på samma ställe. Så borde det också vara väldigt precis kalendiariskt äh, tänkte jag. Och vi har ju haft lite olika... Revolutionen där. Det var ju mm. den julianska kalendern hade vi tagit tag, och så var man ju tvungen att, att ändra på den och ta bort tio dagar. och Det gjorde man ju på olika tillfällen i Europa. Så att, uh, runt den här ja. tidpunkten, så är det väldigt svårt uh, med datumen, eftersom i ett land ja. så var det ett, ett uh, visst datum, och i ett annat land ja. ett annat datum. Så kom det här Gregor Gregorius uh, i det här palatset som vi var besökt. Uh, de ligger 320 meter från var jag bor Ja precis <laughs> så det var, Och där bestämdes ju den nya kalendern Där man har till lite skott Eller dels så flitt, eh, tog man bort 10 dagar Och så mm. la han till ett olika mm. skott År var 400 år Och sådär Uh, och nu tänk, tänkte jag fråga dig, hur, hur skulle den simonianska kalendern se ut i framtiden? Vad skulle du ändra på i den gregorianska för att det skulle bli eh, rätt över långa tidscykler som 1,6 miljoner år då? Nej, alltså det är så här. Um, alltså, uh, vad som händer, vad, de, vad gregorianska kalendern gör. Att försöker att botarbeta lite granna lite, lite granna um, faktum att vi rör oss runt PVP-horbits det är, är PVP-horbits, vi rör oss så, så de har gjort den här men det, det, det är en ganska, ganska väldigt bra kalkyl de har gjort um, och i första boken som jag skrev så kom jag fram till en, en siffra som är 365,22 dagar, som, som ett år skulle egentligen äh, bli som. Medan de har 365,2425. Och, och det har vi brukat i tarkosium, för att vi, vi måste ju liksom tillpassa. Tarkosium är ju en experiment, liksom. Tarkosium vill ju visa... Vad som vi har sett i de här 200 hundra, hundra åren som vi har mätt. Vi har haft uh, teleskop. Va? Det är inte så, så långt lång en bit av, av, av, av vår uh, uh, värld. <hör> Men så att det är 31,44 minuter. Som vi ser solen gå fram, vifta fram och tillbaka, vänster till höger, varje år va? Det är 3,4 minuter wobble av solen. Och det kan vi säga analemma. Analemma är någonting som du kan, du kan om, du, om du tar en, en, en fotografiapparat och sätter den in i, i, i en trädgård. Och fotograferar solen i ett år så kommer det till att bli en åtta analemma. Har ni någonsin hört om Anna Lehmann? Ja, den åttan är... Ja, den är en lång, lång åtta. Det är ju, upp är, är det ju juni 21 och längst ner är det december 21. Men varför gör den också sidlängs eh, variationer? Okej, okay. och sen är ju åttan mycket längre under än över. Ja, var, varför är det det? Ingen har någonsin förklarat Anna lämman rationellt. Men där kan ni gå till kapitel... Eh, det 21, just det. kapitel 21 i min bok bevisar quantitatively quantitatively and qualitatively alltså, vad betyder det den bevisar numeriskt att analemma är the result av våran rörelse av 1,6-mediet ingen har någonsin visat förklarats. Varför analämmen har den formen den har. Ja, men det är någonting som, som ni alla måste studera lite grann. Här. Vem har du någonsin hört om analämmen? Det är få människor som vet om analämmen. Men analämmen är den åtta som solen gör i ett år. En figur åtta. Lång, lång åtta. Som är asymmetrisk. Den är inte ens symmetrisk. Den är kortare i sin öppna del och längre och, och vi och larger och wider i i i i bottom, place, bottom um, phase. Så varför blir det nåt? Jo, för att vi vi som sit står här på jorden och fotograferar i solen, vi själva gör en trokoid som jag illustrerar med mina teckningar i boken. Och jag, jag, jag, är, säker, jag är säker på att eller jag är säker, jag, jag tror att vem som helst som, som ser de här teckningarna förstår vad jag, vad jag, vad jag, vad jag menar. Det är det är en, en perspektiveffekt eftersom vi åker framåt. Vi roterar varje 24 timmar och åker sakta framåt. Så kommer våran position in absolute space till att göra kommer till att göra en trocoid. En trochoid är, är någonting som ni måste lära er vad det, vad det betyder. Det är alltså en... en, en, en, en Hur uh, kan du förklara det, Patrik? Please, help me. Du kan förklara trokoid till svenska. En trokoid, ja, jag tycker din illustration är väldigt bra. Eller det här man tänker sig att man har ett ljus på en ett cykeljul. Mm. Man ser en, en, en cykel med en ficklampa fäst på hjulet mm. åka förbi. Och då kommer ju liksom eh, ljuset att röra sig igen. en trokoid. En looping motion. En looping. Yeah. Mm. Och den looping motion kommer till att bli... Uh, och den, uh, den, den alltså, I vår uh, sammanhang här med, med jorden så är den längre delen av trocoiden tre gånger större än den kortare. 3 to 1. 3 to 1. 3 to 1 ratio. Och det stämmer. Det stämmer med vad som är observerat. Och här, här måste vi bara gå och läsa boken för jag kan ju inte berätta precis varför det är så men um, matematiskt och geometriskt så fungerar alltihopa det är väldigt spännande om ni bara ta tid och titta på det, mm. det är så, så Men nu, nu, nu menar jag att jag menar, the time has come för att jag menar, vi har ju blivit avtystade i alla mm. de här åren Patrick. Nej, vet du vad som händer på Youtube nu? Jag kan inte ens skriva om, om de, de tar bort mina, komment mina äh, kommentarer. De tar bort dem. Ja, det är... mm. Men vi äh, får trösta oss med i alla fall att det finns ju ett antal äh, videos om äh, TKC ja. nu i alla fall på Youtube som ja, de inte och... har vågat ta bort. Nej, mm. <laughs> Nej men de, det, de, det är... de är hemskt på. <laughs> Visualizations. Ja. Men, äh, de har väl 1000 views. Jo, det gjorde äh, ju bra. Ja. Bra video där med David Matthewson äh, tycker jag. Så ja. jag tittar på. Äh, och sen så vore det kanske ja. bra om, vi, om, om ni samlar ihop de programmen ni varit med och Så kan jag lägga in det i länkbeskrivningen så kan andra eller lyssnarna titta. Och de flesta showen är på engelska. Men där visar ni ju visuellt också samtidigt för lyssnarna hur det ser ut. Så det kanske kan vara enklare att ta till sig modellen på det sättet. ja Men vi tycker jag måste göra är våra egen video äntligen. Som väldigt lugnt och sansat beskriver Taikos. Det har vi på att göra listan. Mm. Men det var ett jättebra förslag, Martin. Det, det skulle vara bra att samla ihop det där för egen del också. Ja. Mm. Men vi har ju varit med i några eh, podcast nu och det har eh, blivit en del mm. intresse även internationellt kring den här modellen, vilket är, är väldigt glädjande. Och, mm. eh, det är glädjande. Ja. Det är glädjande för att, för att i alla fall de som de som de som tittar på de här podcasten, det är ju flera hur många är det nu? ja det är... om du tittar på comments så är ju ja, stort sett är det 90% positiva mm. av kommentarerna så men sen det är... är det många som säger att jorden är platt, det är det vi ska ägna oss åt ja, mm. de 10% de de som, som sätter uh, thumbs down och det är ju, ju platt jordare då. Eller, eller, ja, väldigt konstiga människor. Så jag, jag tycker det går framåt sakta men stadigt uh, bra. Och uh, vi kan ju bara hoppas på att det blir lite mer uppmärksamhet runt omkring Perkos för att det, det är, uh, den är, uh, den är uh, väldigt stark. <laughs> Mm. Nej, och Sen så är det ju också det här dilemmat med censur som finns hela tiden. Va? Det är ju det att du, du får ju inte censureras så att det märks för mycket. För då förstår ju människor hur mycket det censureras. Ja, är det faktiskt? inte barnsligt, är det barnsligt att de tar bort mina kommentarer? Jo, visst är det barnsligt. De har väl något sånt här eh, som så ligger på att ta bort, eh, tar bort eh, så att det ska spridas så lite vetskap om det här, va? men men som sagt, att det finns ju alltid det här dilemmat med censur, va? att eh, om man eh, så att säga döljer någonting försöker dölja det för aktivt, då uppstår ju den eh, så kallade Barbara Streisand-effekten som jag brukar nämna ibland, att då, då skapar man i själva verket mer uppmärksamhet kring det man försöker dölja. Ja, jag hoppas på Barbara Streisand-effekten. Jag kan vara hoppas på det, men mm. de verkligen håller på djupt att att uh, bara uh, gömma gömma den. Mm. Uh, uh, ja, folk måste ju bli mindre bekväma helt enkelt, att från tvns tid så är det ju att man sätter på ett program så har någon annan valt vad som ska, vad den kvällen ska innehålla uh, och i Youtube så har ju man fått ett litet val själv, att här kan du själv välja och du vill titta på, men efterhand då, så har de ju censurerat det som de inte vill att man ska se. Utan, och då upplever man ju själv att man har, man har hittat den här saken. Fast det är inom en kontrollerad fiskedam till slut då. Och då har ja. de en lite andra så här bitch och, och jag tror att de flesta av dem där har också kontrollerade. Fast man tillåter lite mer information där då. Att man kan söka, men det är svårare, det är inte samma. Du, jag har, jag har haft min September Clues uh, film uh, deletet av andra sådana här alternativ uh, mm. uh, portals, videoportals. Vimeo har tagit bort den och uh, uh, ja, en hel uh, andra som var också där. Jag menar, YouTube i 2018 konstigt nog, när jag hade, kom ut med min Tigersbok bok i, precis i mars 2018 när jag kom ut med min tigers så stängde de alla, alla kanaler som hade min september-klus film i 12 språk. Som hade kommit upp till miljoner av uh, views. Ja, jag säger miljoner för att det var minst 5 miljoner eller sex miljoner. Uh, koreanska hade 1,2 miljoner. Den turkiska hade 800 000 den uh, uh, uh, italienska hade 500 000 miljoner av views av min september klusfilm blev bara stängd ner och vet du vad de sa uh, because it's hate speech mm. uh, the, we are closing down your video because it violates our community standards for hate speech hate speech jag snackar ju inte en jag snackade inte en gång på September Close. Jag bara låter uh, tv-presentatörerna uh, TV snacka. Jag har ingen politisk... Uh, uh, va? Uh, ingen politiska snack i, i min September Close. Uh, uh, Absolut inget. Nej, då, då är det hate speech. Ja, men du, du påpekar ju att tv-bilderna uh, är falska. Och om man tittar på vilka som producerar de här tv-bilderna så är det... Och det är ju många judar och då är man ju en antisemit om man anser, eller pekar ut att de ja, ljuger, är... ljuger med avsikt. Ja, men det är, det är same old same all. Det är som Vi pratade om på början av den här podcasten att vi är farliga och mm. vi hatar människor vi hatar, vi är nazister. Ja. De, de, de människor som brukar hjärnan för att fundera om vad som händer i världen, de är farliga. Mm. Och de måste stoppas, helt enkelt. Och så är det situationen vi lever i nu. Vi lever i en, en fullständigt dumbed-down society. Idiocracy. Mm. Har ni sett den filmen? Det oh. finns en film som heter Idiocracy. Titta mm. på den. Ja, ja, titta på den. Det är... <laughs> det, är väldigt... det är inte långt träffar, bort från samlingen. Ja, ja. Samt... Nej, men titta på Idiocracy om ni inte har gjort det, kära mm. lyssnare. Jag tänkte på det när vi tänkte på det här med censur och att ja, de plockar ju bort din uh, Septemberlust då Den har de ju blåst fullständigt rent från Youtube då. Den är ju faktiskt svår att hitta nu. Och sen tänkte jag på det en gång när vi hade en uh, vi gjorde en uh, en podcast med Nigel Howitt som mm. har den fantastiska kanalen Lawful Rebel. Ja. Då pratar vi ju om Raketers fysiska ja. möjlighet Att skapa framdrift i vakuum Och, och den, den flög ju bort Och <laughs> du bara alltså, om det från Youtube Och sen ja. så fick ju Nigel en, en varning också Men han har ju gjort Jättemånga videor De har de inte ja. äh, plockat bort De ja. har plockat bort just den ja, ja. Där vi om att Rymdfärder är en bluff Den har de plockat bort Fantastiskt. Fantastiskt. Fantastiskt. Fantastiskt. Herregud. Vilken dum värld vi lever i. Det nej och en sak som man kan roa sig med. Om, ja, vi pratade väl lite om det innan semestern. Kanske någon som har tittat på de här gamla filmerna från. 50- och 60-talet Man gjorde många ryska Alltså filmer på ryska och sådär och, och, och jag menar om man tittar Liksom på vad heter det Estetiken i dem Det är bara, det bara osar Disney Och Hollywood as över dem i alla fall för mig då, va? Och sen så tycker jag det är så roligt också För man, man försöker ju då Förankra De här knasiga Idéerna man har om hur Fysiken för en rymdraket skulle kunna mm. eh, fungera i rymden. Och jag såg någon scen där det var en gubbe som satt i en båt. Och så började han slänga saker från båten så här. Och då började båten röra sig åt andra hållet. <skratt> <skratt> Reaction, action! <skratt> man vill ju, det, är ju, det är ju den här typiska preprogrammeringen. Man ville få in detta i huvudet på människor då, innan mm. man eh, eh, drog igång... Eh, de, de uh, hoaxen då med, med satelliter och uh, senare månlandningar och då börjar man ju lite försiktigt då, va? så att man sa att det var ryssarna som skickar upp satelliter så att om det, om det skedde sig liksom, så kunde man ju bara, ja det var ryssarna som, <laughs> som hittade på det här eller någonting, jag tror att man liksom ja, man ville börja lite försiktigt och se, se hur det landade liksom, i, uh, i väst men, men det, var, det, det gick ju bara att, att köra på va och, och, och skriva upp äh, det, det, alla alla måste, måste se på Sputnik-programmet. Äh, alltså, när de i, i Amerika, va? när Sputnik kom upp det, var, det skulle ju ha varit den första satelliten som Ryssarna klarade, lägga upp i, i runden. Sputnik äh, blev då promotörer av of, of amerikanska TVkanalerna. Jag tror det var CBS eller uh, NBC med Dan Rather, ja, som som då pratade om ah, the Russians have uh, launched a satellite which is now uh, circling around the Earth and but the suspicion is that they might have a have an atomic bomb on it. De som kan de kan mm. släppa en atomisk bomb med den här mm. satelliten. Så det var det var ju fruktansvärt scared uh, mongering uh, oh, operation oh. Va? Det var inte så att um, man sa åh oh, vad fint ryssarna har, har klarat att göra en sån fantastisk uh, vetenskaplig um, uh, de har klarat att sätta upp en satellit. Nej, det var det var åh oh, vi ska vara rädda. Vi ska vara rädda för att nu har ryssarna satt upp en satellit och den kan kanske droppa en atombomb, var som helst. De, de, gå och titta på Sputnik, uh, vad är det nu? Um, CBS uh, 1958. Ja. Uh, de här, uh, och så hade de under, under den här tv newscast med Dan Rather så har de här liten ljudspip som skulle gå in i våra hjärnor. Och, och det mm. skulle ha varit ljudet som spötning <går> sände till jorden. Jag menar, det är så barnsligt alltihopa. Ja, det är det en, en annan. Får jag lov att upprepa också? Ja. Ja, förlåt, jag, ja, jag avslutar nu. Får jag lov att upprepa? Jag har ju sagt det i andra podcast. Får jag lov att upprepa att... Nasas första director heter T. Keith Glennon. Vet ni vad de säger om T. Keith Glennon på Nasas officiella sajt? T. Keith Glennon was chosen to be the first director of NASA. He was formerly the director of the studios of Paramount and Goldwyn Mayer. Han <laughs> var alltså en filmexpert. Film Förstår Aj, ni då? Ja, ja, ja. Va, va, ja, jag va? fattar i alla fall. Jag jag bara jag, jag, jag, jag har lite annan kuriosa här också ja. Ja. Vet du vet du vilka som har en stjärna på Hollywood Boulevard? Nej. De det är, vad heter han? Neil Armstrong och Buzz Aldrin alltså. och, som den tredje beatles har jag inte kommit på namnet på. Men de, de första som sägs ha varit på månen, de har alltså yeah. en stjärna på Hollywood Budweiser. Detta är helt sant, jag kollade. Ah, Okej. Okay. <laughs> det är lite så sådär truth in plain sight skulle man nog kunna ja. skriva det som om Ja. Nej, men det, det först Jag måste bara säga det här om, om, om sputnik också Jag tittar också på en sån här gamla rulle Nu kan jag tyvärr nog inte få fram den Men mm. då var det också en, en sån här grej För att jag ty, alltså när man får Någonting sån här då Ett, ett sånt här ny, uh, ny deception Eller någon ny fara eller skräck Att sätta sig, då tror jag man funderar lite på Vad ska vi göra med det här nu då va? Mm. Och då satt man på <hör> På 50-talet var det väl Och <hör> pratade om i amerikansk tv Hur hemskt detta var med Sputnik. Och att mm. amerikanerna nu verkligen är ett tekniskt vetenskapligt underläge. Ja. Så det är alla ungdomar måste göra nu. Ja. Det är att ta studielån. Ja. Och ge sig in i universiteten och utbilda ja. sig så att ja, vi ja, så att det, exakt. liksom pengarna. Och det är, är ju ja. liksom det det är, det är ett sätt då, att få eh, ekonomin att snurra på. Va? För att vi ja, måste absolut. ju hela tiden skapa nya pengar genom lån. Ja, och om, om tillräckligt många amerikaner ger sig in i utbildning med, eh, belån, lån, och ta lån för att göra det. Då, va? Ja, men då håller vi ekonomin igång. Men mm. mm. det är det ju ett fullständigt alltså det är ju så bizarrt egentligen det här ekonomiska systemet. jag läste här om dagen bara att ja nu så alla, alla pengar alla mm. skattepengar som mm. går in i, i USAs ekonomi och jag vet inte hur det är med våran men alla går nu åt att betala räntor det blir spänn kvar <laughs> ja, ja. All, alla stålarna blir räntor och togningsägarna all, yeah. all, allting amerikanerna har gnotat ihop under ett år svish mm. Ska mm, vi ha det så? <laughs> nej. Ja, nej. <laughs> jag tänkte där 50-talet. Innan så många hade fått tv i sina hem. Så var det inte när du visade på Patrik. De hade ju någon buss. Som åkte runt. Som, eller karavanerbussarna. Som ja, hette Future Liner. Star Liner. Future Liner, tack. Ja. <laughs> ja, det är också fascinerande. Då hade de, liksom, de hade ett antal bussar som var liksom väldigt gjorda och gjorda. Och det finns en renoverad någonstans i Sverige. Uh, om det är Arvika, jag kommer inte ihåg, men den, den finns någonstans en som är, jag menar, de är jättehäftiga, va? Men det här var ju också, liksom innan man kunde, innan man hade fått ut uh, en kyrka i varje hem, höll jag på att säga då, som kunde predika uh, en, en TV i varje hem då, så, så hade man ju det här då. Så åkte man runt i städer i USA och så. Och så presenterade man eh, rymdteknik, atomteknik eh, och så vidare. Då, va? Och, och, och, och lärde eh, den amerikanska eh, allmänheten då, de här nya fantastiska rönen som, som Einstein och så vidare hade kommit fram till. Då. Så att det var ju en, ett, ett, ja, ett propagandaparad som, som körde runt i USA på det var 40- eller 50-talet. Jag får kolla upp det. Mm. Men ja, so. Nej, Det finns mycket sådär liksom när, man, när man börjar se detta. <laughs> Historia. Alltså, 50-talet, 50-talet var en stor eh, turnaround point. 50-talet hände det så många saker. Ja? Det var ju efter andra världskriget. Och eh, de hittade på rymdfärder, NASA, ryssarna. Tillsammans. de var, ju, de, de var alltså Jag gjorde det med Cold War som alla, alla, alla, alla trodde på att ryssarna och amerikanerna var fiender. Och det tror de på fortfarande idag. Människor tror att de är fiender. Mm. Så det fungerade fungerat så bra. Och de, de hittade på då rymdfärder för att det skulle vara liksom vad. Ja, ah, det, oh, det skulle vara sönligbart så underbart att vi har en fantastisk teknologi. Och eh, varför, kanske för att efter de här hemska krigen som de, de själva hade eh, skapat, så behövdes det en liten annan psykologisk ja, uprising ja, för att människor skulle känna sig bra och leva på, på den här jorden. Och så hittar de på då att Sputnik Ja nu, nu, nu, nu, nu det är det ryssen men, men på samma Du vet kom, Propaganda ska vara confusion här tiden. För att sen så Så var ju då hela problemet Var att Amerika inte klarade det Sända de upp en satellit Vanguard som var den första Raketen som de sa Skulle sända upp en satellit Den exploderade med samma On the launching pad Boom! <laughs> drama. Oh, drama Drama, drama, drama, drama oh, Den andra Läketen tror jag exploderar också Efter några sekunder Och då är ju hela Amerika Åh oh, gud, är vi Är vi mindre teknologiska än Ryssland Åh oh, så so hemskt huh? Så so, de, de beräknar de här sakerna så so bra För att mm. då, då får de hela deras folk Att vi vill göra samma sak som ryssarna har gjort vi vill ha sett eliter och vi kommer till att tro på dem för evigt det har, det har fungerat så bra ja, det är ett och... väldigt sofistikerat sätt här att spela ut människor mot varandra Eller liksom skapa rädslor och, och liksom skapa man har olika sidor då så kontrollerar man båda sidorna och så spelar det upp ett scenario som får människor att Men... reagera och agera på det sätt man vill då men vi snackar ju bara om några 50 år sedan. Inte så länge sedan. Allt detta har hänt i, i, under våra liv. Ni mm. som är 50-åringar eller mer. Jag menar, det har hänt i våra liv. Allt detta. Och, och mm. det, det är därför det är så svårt. Att för att alla de som lever med oss nu på denna världen har upplevt detta. Denna fantastiska. Väldigt, väldigt probra, bra programmerade propaganda. Ja, vi har suttit där i Platons grotta sedan vi ja. var barn och tittat på skuggbilderna och då är det ja. väldigt svårt att tänka sig att de där skuggbilderna svårt. inte skulle vara verkliga. Ja, först, jag, jag, jag tycker lite synd om, om de som verkligen är Nasa-fans och älskar titta på deras exploits. Jag, menar, jag tycker synd om dem för att de, de, de lever ju som, som man, när man trodde på jultomten va? när man var liten. Samma mm. sak. Och De blir ja. lika arga som när man talar om för ett barn. Och de blir lika arga om man ser att det inte finns. Ja. ja, men det är ju så. Det är en process man får gå igenom. Så det har varit väldigt mycket. Alltså, jag, det ligger väldigt mycket i det här att, att The truth will piss you off. Det, det är ju verkligen så. Och, och, men det är en process man får gå igenom. Jag, läste en sån här, jag såg en sån här roligt meme när det var någon. Master, how will I know that I'm doing progress? Mm. Uh, uh, yes, my apprentice. That is when you are laughing at things that previously pissed you off. Ja. <laughs> det, det ligger någonting i det. Man behöver ju liksom flika sig med det här och. och, och och det, det var ju så, som jag brukar säga ibland, det är lite som att, att, att träna eller något sånt där att i början så är det väldigt jobbigt och mm. man blir bara svett och får träningsverk mm. <laughs> och så så börjar det faktiskt kännas bättre på alla möjliga sätt Jättebra, det är, så så jag, uh. jag måste bara säga jag slog upp, jag var tvungen att titta kolla upp det här med Parade of Progress mm. som den hette då med GM's Future Liner som du läser jag på Wikipedia här men det här stämmer sektorn mm. Mm. Och de, det var faktiskt 1939 som de hade sin Parade of Progress första gången. Ja. Men sen förstås det blev det världskrig. Och sen, men sen återupptog de den här paraden 1953 igen då. Jaha. Och de demonstrerade hur uh, uh, jetmotorer eller reaktionsmotorer var man ju noga och kalla dem för då. För det var ju också ett sätt att Ja sig i det här action. <laughs> det är ju inte så att yeah. en jetmotor komprimerar och värmer upp luft och höjer trycket bakom sig, vilket, trycket i atmosfären bakom sig vilket skapar en eh, kraft framåt då, utan de eh, skickar ut massa med hög hastighet och så vidare mm. Mm. Så nej, det, det här var en... en, en viktig del i propagandan på mycket, den Det är mycket viktig del. Ja. Ja. Ja, det, å, å, så bra det har fungerat Och så mycket människor som tror på Nasa och eh, atombomben och, och de här sakerna som har blivit gjorda med färska bilder. Alltså, Allihopa. Mm. Så Ja. Ja. Nej, jag tänker på det bara att jag, jag bara tänkte att det är för att de på sätt och vis så har de ju varit lite, vad ska man säga, överambitiösa. För i och med att de har gjort så mycket bilder och filmer så finns det ju någonting att analysera. Det har jag tänkt på. Någonting som man kan analysera och se att det är ju inte rimligt va? Tänk om de hade sagt så bara, ja nu har vi varit på månen och vi, har, vi släpper inga bilder på det för att det är hemligt. Eller nu äh, kraschade ett par flygplan äh, i äh, äh, Twin Towers här. Men vi har inga bilder av det. För det, ja, det är ju inte konstigt att ingen var där och filmade. Eller, nu har president Kennedy blivit skjuten va. Men ja, ja det är ju det, ja. ingen tänkte sig att det skulle hända så att vi har inga bilder på det. Nej. Då hade det varit svårt tror jag att klä ner detta eh, ner. Alltså plocka ner det. Det har varit svårare för dem att och få så många människor att tro på det också. Ja, det, det är klart. Det Sen. hade det ju. Men ja, ja, ja, jag vet inte. Jag menar, för, för, förr så, så ljög man ju också med media. Eh, och, och det köpte ju människor, va? Eh, men då skrev man det ju bara i tidningarna. Mm. Jag menar, det finns ju, eh, tycker jag, väldigt goda skäl att eh, ifrågasätta huruvida Titanic till exempel... Inträffade. Mm. Och saker innan det va? Mm. Men där finns det ju inga bilder att analysera. Nej. Nej. Ja, det, men det kanske hade varit något för dig Simon. Och det finns ju sådana här filmer från 70-talet där det är människor som ska ha varit på Titanic. Och, och även på den där Hindenburg. Uh, så finns det också ja, överlevande. Ja, ja, ja, ja. För mig, för mig, jag, jag, jag orkar nästan inte längre. I mean, jag har sett det här i 20 år nästan. Och, och tittat på såna här falska händelser. Men jag, jag har faktiskt tittat lite grann på det här. Titanic Survivors va? Ja. Och, och det är sådana uh, uh, gamla, 70 år gamla kvinnor som, som pratar om deras experience av Titanic. som har... Ja. Och det är ju precis samma Crisis actors som vi ser hela tiden. Mm. De, de som har blivit intervjuade av BBC va? som skulle ha varit um, upplevt Titanic på något sätt eller något annat. De är. De är um, skådespelare. Det är helt uppenbart att de är skådespelare. Så ja, det, det, det är det svårt att jag, jag, jag vara. Jag har inte samlat på de intervjuerna som... Jag har inte jobbat så mycket på Titanic- men för mig är Titanic- en, en ja, absolut- samma typ. Folks. Jag vet inte om det är precis... Jag, jag tror inte jag tror Titanic- existerade en gång. Jag menar... eller ja, Det är ju hela den här polemiken- om det var en, en sistership- som hade en annan namn. Ja, det är så mycket grums runt omkring Titanic. Och eh, ja, så skulle det nu vara Cameron, vad heter den filmmakaren, som åker ner med, med undervattensbåtar och tittar på Titanic. Mm. Ja, vad är det för någonting? Ja, ja jag, jag, jag satt och tänkte på det också. att Man ser ju ofta ett mönster liksom kring sådana här... Eh, Hoax som man väldigt tydligt kan konstatera att det är det. Och det är ju det här att man försöker ju hela tiden hålla de verkliga. Manifestera dem med Hollywoodfilm och dokumentärer. Och så vidare då. Det, det mönstret ser man ju eh, även med Titanic då. Och eh, det finns ju en annan eh, fartygsolycka. Som skedde här i Sverige då. Eller Estonia. utanför. Ja. Och den, ja, jag vet inte. <laughs> Nej, men... Ja, Estonien, okej. Okay. Estonien har jag väl inte studerats. Okay. Men, när jag var hos uh, Martin. Mm. Kommer du ihåg Martin? så, Det var det därför ja. jag, satt, jag ville sätta dig på titta på de där uh, överlevarna. Ja. För att jag vet att du har en förmåga att se om det är äkta eller falskt. Tittade, vi tittade på en lång dokumentär... Med, ja, med människor som då skulle ha survivors av det Estonia, va? Var det inte det? Jo. Eller, ja, det var unga killar som, lite för unga för att kunna ha varit survivors. Men jag bara, um, de, de berättade saker då. Det var den här killen som sa att, jo... Uh, när båten uh, gick ner på sidan så, så var det en flicka som, som åkte under en stor uh, möbel. och, och jag, jag tittade på henne och uh, jag menar, sådana här idiotiska berättelser som, som bara Hollywood kan göra. Ja? Mm. Det, det var ju, Jag tyckte det var så uppenbart att de var också skådespelare. Jag, jag, jag kan bara upprepa detta. Det är skådespelare. De har en enorm mängd skådespelare. Som blir betalda för att berätta deras saker. Ja, nu vet jag inte så mycket om Estonia. Så jag vill inte gå. I, I don't go there. But, but, men den lilla dokumentären som vi såg, Martin, tillsammans. Mm. Den, var helt, den var ju helt grotesk egentligen. Ja, va? De här eyewitness testimonies survivors Det var väldigt grotesk för mig i alla fall och du vet när jag när jag höll på med Miklos, långt borta i 2007-2008 så hade jag min mamma ibland som kom förbi Och tittade då på de här äh, människorna som hade sett flygorna krascha och hon, hon sa med samma hon, var ju, hon har ju varit... i mamma var en... Ja, hon, var en sång, hon var en sångerska. Väldigt hög nivå. Hon, hon, sjöng, med, hon sjöng på Jussi Björlings begravning. Och, men hon var också en, en skådespelerska. För hon var ju med i operetter och sånt. som så var jättebra skådespelerska. Så hon är en väldigt bra sans för när människor ljuger eller inte, va? Och hon, hon tittade på de här äh, äh, människorna som sett, som, sägs, som säger då att de hade sett flyget krascha. Och, och hon sa med samma... Inte, det är det, det, det, det, bullshit. Det, det, det, det, det här är skådespelare. Man kan se det. Bara så här. Med våra, med våra intuitiva hjärnor. Vi har ju intelligens i våra hjärnor. Och vi, vi har ju lite experience i alla fall. Trots att vi har levt bara några få år på denna jorden. Så kan vi skilja från en äkta testimony eller en falsk krist. Jag menar att vi kan göra det utan att, utan att behöva ha andra bevis. Vi kan se att någon ljuger. Kvinnor är bättre. Kvinnor, for some reason... Är bättre att lista ut om någon ljuger eller inte. Och sure enough. Nu är det hemskt många kvinnor. Som förstår att NASA inte har upp till rymden. Det Är mer kvinnor än män? Jag vet inte varför jag pratar om detta. Men ja. Jag vill bara säga att kvinnor är fantastiska. De, de har en bättre intuition. De, de, de kan se. När en människa ljuger. Mm. Det är Bättre på logik, kanske, då, i så fall, <laughs> män. Ja, de är uh, down to earth. Ja. men Män fladdrar runt omkring, sådär, Det deras huvud. Men kvinnor är mer down to earth. Mm. Mer rationella. Ja, jag tänker att nu börjar vi prata om allt möjligt här. Det är kanske är dags att göra ett avslut för kvällen. Och, mm. Ja, yes. så att... Hoppas vi ser många av er lyssnare uh, i Stockholm den andra och ja. den tredje september. Vi ser fram emot yeah. att få träffa er och ha uh, en uh, uh, uh, uh, uh, trevlig helg i Stockholm. Be uh. there or be a heliocentrist. Jajamensan. <laughs> <Yes. laughs> Okej. Okay, yeah. Adieu och uh, på återhörande. Yeah. Återhörande. Tack för okay. att du har lyssnat. Tack för det